Mihály Antal Lajos Király barátja. Megjelent a Regnum Press Kiadó Kft. gondozásában 2008-ban. Felolvassa Ambrus Attila József. A hangos könyv a Magyar Elektronikus Könyvtár számára készült 2019. július 4-én. A regény első Károly király uralkodásának vége felé és első Lajos király uralkodásának elején játszódik, abban az időben, amikor a magyar király birodalma hazánk történelmében legnagyobb kiterjedésű volt, és Európának egyik leghatalmasabb állama. Az ország határai a keleti tengertől a fekete tengerig és az Adriáig terjedtek. Igaz, amit Petőfi írt erről a korról. Magyar tenger vizében hunyt el Észak-, Kelet- és Délhulló csillaga. A történet egy fiatal emberről szól, aki a két uralkodó szolgálatában hűsége és bátorsága jutalmaként az elnyert méltóság mellett kiérdemelte a király barátságát is. A szerző gondosan ügyelt a történelmi hűségre,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 Nem hiszem, hogy ezek vétkesek Zác Felicián Legalábbis a fiú nem, tette hozzá. Talán azt gondolod, ott volna a palota kapujában, várva, hogy elfogják? Lehetségesnek tartott, hogy királyúrunk ítélete nem igazságos? kérdezte László meglepve. Sáros várnagy ismét hosszan maga elé nézett, majd fia felé fordult.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 kérdezte László meglepve. A királyné további kegyetlen büntetéseket fog követelni. A királyné súlyos sérelem érte. Bosszut akar majd állni, mondta szomorúan a várnagy. És tette hozzá, sajnos a nők bosszú szomja sokkal erősebb, mint a miénk, férfiaké. Erdővértes lerohanása.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 Zác Felicián áll előtte. De az azelőttihez kísértetiesen hasonló helyzet ugyanarra a cselekvésre késztette, mint akkor. Előrántotta a kardját, és a hozzá képest hatalmas ellenfelébe döfte. Az éppen olyan meglepetten állt, mint zác, majd hozzá hasonlóan elterült a földön. Testének tompa puffonását elnyomta a beszélgetők zsiva. László továbbment,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 Közben a királyt leghűségesebb hívei, Dancs Ispán, annak fia Márton és persze Sárosdi László körülvették, és nagy iramban elindultak az ellenség sorain keresztül vágott egérúton. Utánuk elindult mindenki, aki a seregből még megmaradt, Széchi Dezső vezetésével. Az oláhokat meglepte a támadás, és a király kislétszámú kíséretével épségben kiutott a gyűrűből. A királyt kísérői testükkel védték, és rövidesen hátrahagyták a csata helyszínét. A mögöttük lévőket azonban Szécsideszővel együtt újra körülzárta az ellenség gyűrűje. Az út kanyarulatánál Károly király egy pillanatra visszanézett. A király fegyverzetet viselő Szécsidesző dárdától találva, éppen ebben a pillanatban bukott lellováról. Az új várúr.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 De ha arra gondolok, hogy a várban, ahol gyermekkoromat töltöttem, ami tulajdonképpen engem illet, és ahol ez ideig engem szolgáltak, én szolgáljak idegen betollakodókat, akik mindenemtől megfosztottak. Megértelek, kislányom, torkolta le dajkája, de ezeket a veszélyes gondolatokat egyszer mindenkorra kergesd el magadtól. Az erdővértesi vár sohasem volt a tiéd, hanem apádí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 Akkor pedig már nem volt tanácsos visszalépni. Elhallgatott, majd rövid gondolkodás után folytatta. Az új nemes úr a király bizalmi embere, lehetőleg ne sokat mutatkozzel előtte. Részt vett a harcban, ahol apádat megölték, egy fiatal ember, valami sárosdi dilászló lovag. Valóban úgy is volt, ahogy Zsuzsanna asszony mondta. Károly Róbert király, kimenekülvén bazaráb kelepcéjéből, Temesvári meg sem állt. Ott miután kipihente magát, maga köré gyűjtötte hűséges kísérőit. Köszönöm nektek, derék híveim, hogy hűségesen szolgáltatok a bajban, amit makacságommal okoztam. Hiszen többen közöttük te is, dancsmester, óva intettetek attól, hogy bazaráb béke ajánlatát elutasítva behatoljak seregemmel havasal földre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 Erdővértesről hazatérve Lászlót meglepetés érte. Ahogy a Visegrádi vár kapuján belovagolva lováról leszállt, a kapuőr közölte vele a király parancsa, ha megérkezett, azonnal menjen fel a trónterembe. Felsietett a palota lépcsőjén, és úgy, ahogy volt, porosan a trónterembe sietett. A teremben sokan voltak, ott volt csak nem valamennyi udvari méltóság a Nádor Ispán, az Erdély Vajda, a Szörényi Bán és még sokan mások. Éppen jókor érkezett. Ahogy belépett a terembe, akkor lépett be a király is, a királynő és a hercegek kíséretében. A kis István herceget dajkája hozta be a karján. A királyi pár helyet foglalt a trónszéken, a királyfik körülöttük helyezkedtek el. Kedves híveim! azért hívtalak benneteket össze, kezdte Károly Róbert, hogy megosszam veletek örömömet. Noha sokaknak közületek nem lesz újdonság, azok kedvért, akik nem hallottak róla, elmondom. Endre fiammal Itáliába utazunk, ahol Endrét Jeruzsálem és Szicília, azaz a nápolyi királyság királyává koronázzák. A jelenlévő udvari emberek a hír hallatára örömri törtek ki. Mindannyian az uralkodóhoz és a kis tódultak, hogy kifejezhessék szerencse kívánságaikat. Károly Róbert megköszönve alatvalóinak jó kívánságait csendre intette a jelenlevőket. Még nem fejeztem be a mondani valómat. Mint ígértem azoknak, akik nem hallottak róla, igényünk a nápoi trónra nem új keletű. Szeretett atyámnak, Martel Károlynak halála után a hűbéri jog szerint nekem kellett volna a nápolyi királyság, azaz névlegesen Jeruzsálem és Szicília trónjára lépnem. Nagyapám, második Károly azonban, miután még túl fiatal voltam, apám öccsét, Robertet jelölte királynak. Ezt a döntést a pápa úr, 8. Bonifácis jóváhagyta. Én azonban továbbra is fenntartottam, és tartom családunk igényét Nápoly trónjára. A jelenlevők helyeslő bekiáltásaira a király elhallgatott, abba hagyta a magyarázatot. Intésére az egyik apród egy kupabort hozott, amit Károly kiürített, majd folytatta. Persze hiába tartottuk fent trónigényünket, Robert nagybátyám fiának Károlynak akarta átadni a királyságot de Károly Herceg néhány éve meghalt. Róbert király unokái számára kívánta biztosítani a trónt, de hogy egyúttal a mi igényünket is kielégítse, felajánlotta, hogy a két fiam vegye el unokáit, Johannát és Máriát feleségül. A jelenlegi pápa 12. János kívánsága szerint tehát Endre fiammal Itáliába utazunk, ahol elveszi Johannát feleségül, és Nápoly királyává koronázzák. A király elhallgatott, intett az udvari népnek, hogy távozhatnak, majd fiát fogva kíséretével együtt elhagyta a termet. A jelenlévők szétoszlottak, és kisebb csoportokat képezve izgatottan tárgyalták meg a hallottakat, latolgatva, milyen kihatása lehet annak, hogy a két királyság ilyen szoros kapcsolatba kerül. László kifelé indult, hogy rendbeszedje magát a hosszú út után. Kifelé menet csak nem összeütközött Dancs magiszterrel, a király egyik leghűségesebb hívével és kegyeltjével. – Bocsáss meg, nagy uram! – mentegetőzött László. – De nagyon elgondolkoztam azon, amit a király úr mondott. Hiába ilyen dolgok ritkán történnek, nem minden nap fordul elő, hogy egy gyereket királyá koronáznak. Dancs, aki a havasa a földi hadjárat óta igen megkedvelte a fiút, mosolyogva legyintett a mentegetőzés hallatán. – Semmi baj, kedves fiam! – mondta barátságosan. – De ami egy gyerek megkoronázását illeti, nem olyan ritka az ilyesfajta esemény, hiszen Károly Róbert királyunk sem volt sokkal idősebb, amikor a magyar trónra került. – Igaz, a tényleges megkoronázására csak később került sor. – Tette hozzá, majd elkomorodva folytatta. Reméljük, Endre Herceg királyák koronázása kevesebb bonyodalommal jár majd, mint az apjáé. Miféle bonyodalmakkal járt Károly király megkoronázása? Kérdezte László kíváncsian. Azt hallottam, hogy ő is gyermekként lett király, de igazából ennél sokkal többet nem tudok. Általában nem is igen tudják, mi is történt harminc évvel ezelőtt, mosolygott Dancs. Tudod mit, fiam? Ha tényleg kíváncsi vagy rá, őjünk le itt a sarokbástyánál, Itt olyan szépen süt a nap. Majd elmesélem. De előbb hoz nekem egy meszej bort. László szónélkül elindult, hogy hozza a bort. Sietett, mert nagyon kíváncsi volt. Így néhány perc múlva dancsmester már egy borral telt kupával a kezében elkezdhette a mesélést. Jó bort hoztál, köszönöm. – kezdte Dancsa beszédet. – Nincs más hátra, nekem is be kell tartanom, amit ígértem. – De nem is tudom, hol kezdjem – mondta elgondolkodva. – Kezdje az elején – mondta ki hirtelen nagy a fiú, de elharapta a szót, mert megijedt, hogy megsértette az öreget. De Dancs magiszter nem sértődött meg, hanem elnevette magát. <háhá> – Ej, hey, fiam, ha az elején kezdeném, mit ülhetnénk holnap után reggelig? Tehát valahol csak el kell kezdenem. Szóval, ott kezdem, hogy negyedik béla királyunk fiának, ötödik Istvánnak leánya, a Szicíliai király fiához ment feleségül. Az ő fia, a mi királyunk apja, tehát Károly király, ötödik István Árpádházi király dédunokája. Ötödik István halála után fia, negyedik László került a magyar trónra, akit Kun Lászlónak is neveznek. Negyedik Béla király apjának, Második Endrének második feleségétől származó dédunokája, a szerencsétlen sorsú negyedik László után, akit a kunok megöltek, harmadik Endre lett magyar király. Néhány nemes úr még harmadik Endre életében új királyt kért 8. Bonifác pápától, aki a 11 éves Károly Róbertet követek kíséretében Magyarországra küldte. Eközben meghalt harmadik Endre. Az ő halálával 1301-ben fiúágon kihalt az árpátházi királyok sora. A gyermekkároit 1301-ben Esztergomban megkoronázták. Más főurak a király halála után negyedik Béla lányától származó dédunokájának, a cseh királynak ajánlották fel a magyar királyságot, aki maga helyett Václav nevű fiát küldte ide, aki négy évig uralkodott. Az ország nemessége két részre szakadt. Egyik tábor a gyermek Károlyt, a másik ezt a Venceszlávot támogatta. A cseh király, látván, hogy uralma nincs biztosítva, visszavitte fiát. Ekkor egyes nemes urak a bajor Ottó hercegnek ajánlották fel a koronát. Ez Magyarországra jött a koronával, de László erdélyi vajda elfogadta. Az új pápa, negyedik Kelemen, a gyermekkároly támogatására hazánkba küldte Gentilis bíborost. Az ő támogatásával 1308-ban Budán egy másik koronával, végül 1310-ben a Szent Koronával Székesfehérváron megkoronázták károly királyunkat. Ez volt a harmadik koronázása. Tudod követni, amit elmondtam? fejezte be elbeszélését Dancsmester. Hát. – Nehezen! – vallotta be a fiú. – De igyekeztem. Annyi biztos, az a koronázás valóban bonyolult volt. – De én biztos vagyok benne, Endre herceg koronázásánál nem lesznek ilyen bonyodalmak, hiszen a koronázást a nápolyi Róbert király maga sürgeti, és a pápa úr is támogatja. – Bár neked lenne igazad! – mondta Dancs, de hangján érzett a kételkedés. Tudod, fiam, amikor a király hatalom vagy egy egész ország a tét, sohasem tudhatod, hogy akiben a legjobban bíztál, nem fordul-e ellened. Útban Itália felé Károly király nyilván sürgősnek találta, hogy minél hamarabb megtörténjék Endre fiának megkoronázása és házassága a nápoi király unokájával, Johannával, mert alig telt el néhány nap, már útra készen állt, az előkelő udvarokból álló társaság, amelynek a királyt és fiát Endre Herceget Itáliába kellett kísérnie. A kíséretben volt Telegdi család Esztergomi érsek, a Váradi püspök, Bátori Endre, a király orvosa Longobardi Akab, egyben csanádi püspök és sokan mások a nemes urak közül, többek között dancsmester is, Zójom és Liptó ispánja. Mint a fiatal hercegek tanítója, Sáros Dilászló is tagja volt a kíséretnek. A király magához rendelte őt és a két kis királyfit, valamint a többi tanítót, és közölte velük elhatározását. Te vagy a két fiam nevelője, mondta Károly király. Endre herceget neked is el kell kísérned az útra, és átadnod annak, aki a továbbiakban Itáliában fogja folytatni a nevelését. Mert ha meg is koronázzák, meg is házasítják, nevelését, tanítását folytatni kell, hiszen még gyermek, még csak hat éves. – És velem mi lesz? – kérdezte Lajos majdnem sírva. – Nekem nem lesz nevelőm? – Mostantól a te nevelőd Bújtos Demeter lesz – válaszolta rövid gondolkodás után Károly király. – Legalábbis addig – tette hozzá – amíg Sárosdi László vissza nem jön velem Itáliából. Úgy van, László velem jön, örvendezett Endre. Eddig úgy is mindig azt csinálta, amit te akarsz. Inkább menjen bújtos Demeter Endrével, és László maradjon itthon, követelte Lajos Herceg. Nem, marad, így döntöttem. Vágta el a vitát a király. Kifelé menett, Lajos Herceg László mellé húzódott, és megszorította a kezét. – Azt ígérted, mindig a barátom maradsz, és most mégis itt hagysz – súgta neki elszontyolodva. – Csak rövid időre megyek el fenség. Vigasztalta László, aki maga is sajnálta, hogy el kell válniuk, noha örült az utazásnak. – De hát hallottad, mennem kell, ez apádnak, a királynak a parancsa. De visszajövök, és újra veled leszek, és akármi történjék, mindig a barátod maradok. A csapat, amely 1332. július havában útra kelt Itália felé, lovakon és kocsikon elindult Visegrádról, és egy-két nap múlva elérték a Balatont. A király engedélyt adott egy napos pihenőre, ami az útporától bepiszkolódott fáradt utasoknak nem kis örömet szerzett. Verőfényes napsütés volt, és rövidesen csak nem az egész kíséret kortól, rangtól függetlenül ott lubickolt a hűs vízben. Persze nem nagyon mertek bejjebb menni, csak addig merészkedtek, amíg nem érezték, hogy kezd a Balaton mélyebb lenni. Végül a király is megirigyelte az alatvalóinak mulatságát, és maga is a többiek ovációja mellett bement a tóba. És akkor csodálkoztak se kell a kíséretében lévő nemesurak? mert Károly király nem állt meg a derék ígérő vízben, hanem a körülötte lévők nagy ijegységére tovább ment befelé. Vigyázzon fenséged! kiáltott rá rémülten az esztergomi érsek csanád. Pár lépés is ellepi a víz! És valóban, alig tett meg a király tíz lépést, a víz már a vállát nyaldosta, de nem állt meg, hanem mosolyogva hátra szólt az érsek felé fordítva fejét. Soha se féltsen, érsek, uram, ne feledje, én Nápolyban születtem, és mielőtt Magyarországra jöttem volna, nyaranként szinte naponta a tenger mellett, és persze a tengerben játszottam hasonló korú társaimmal. Azzal felhagyva a vízben való gázolással, úszni kezdett befelé a tóba. Ez felbátorította a kíséret egyes tagjait, hogy ők is bejebb menjenek. Néhányan közülük tudtak valamelyest úszni, és a király után indultak. Volt közöttük olyan is, aki eddig még nem igen úszott, de úgy gondolta, nem lehet ez olyan nehéz mesterség. Ezek azonban pórul jártak. Ahogy tovább mentek befelé csapkodva, ugrálva, hirtelen azt vették észre, elmerülnek, és visszafordulva alig tudtak kievickélni. Ez történt a családi püspökkel is. László is az úszni tudók közé tartozott. Gyerekkorában gyakran járt le a barátaival a tiszára, és ő is megpróbált átvergődni a folyó túloldalára. Eleinte nehezen ment, egyszer majdnem belefulladt, mert elkapta a sodra. Egy idősebb társa mentette ki. Ez volt, aki azután megtanította az úszás alapvető fogásaira. Jegyezd meg, öcsém, oktatta. A csapkodás, rúgkapálás nem úszás. A kar vagy lábmozdulatok csak arra valók, hogy haladjál a vízben. Meg kell tanulnod, hogy ezek nélkül is fennmaradj. Így otthon érezte magát a tóban is, és bár addig ő is csak a seké vízben lubickolt, a király példáján felbátorodva utána úszott. Néhányan ugyancsak követték az uralkodó példáját, és Károly király csak hamar azt vette észre, újra hívei körében van, még ha a vízben is. Éjszakára a Tihanyi apátságban szálltak meg. Másnap reggel a küldöttség felfrissülve indult tovább Kanizsa felé, és egy hét sem telt belé, elérték Szlavónia határát, amelyen épp úgy, mint Horvátországon Károly uralkodott. alkodott. tovább mentek, és Horvátországon át Dalmácia felé vették útjukat. Lászlónak nagy élményt jelentett ez az utazás, mert még sohasem hagyta el Magyarországot. De nem ő volt az egyetlen a kíséretben, aki először járt idegenföldön. Ámulattal nézték a Velebit hegylánc hatalmas, magasba nyúló hegycsúcsait, amelyek között elhaladtak. Az út hol felfelé, hol lefelé vezetett, ahogy a hegyek között haladtak. És ahogy az egyik csúcsot megkerülték, megpillantották maguk alatt a tengert. A síksághoz vagy legfeljebb dombvidékhez szokott utasok számára az égbe meredő hegycsúcsok közötti utazás is félelmetes volt. De attól kezdve, hogy a tenger mellett haladtak, míg ijesztőbbé vált. Az egyik oldalon a meredek sziklák szegélyezték az utat, a másikon pedig alattuk szédítő mélységben a tenger sziklás kanyargó partja. Vigyázzatok, ez nagyon veszélyes szakasz! figyelmeztette társait a vezető, akit a zágrábi püspök adott melléjük. Egy rossz lépés és lovastól a mélységbe zuhanhatunk. Ezen a részen a hegyek teljesen kopárak voltak, az amúgy is meredek sziklákkal tagolt hegyoldalon alig volt növényzet. László meg is kérdezte a mellette lovagló telegdicsanád esztergomi érseket, milyennek az oka. Az emberek mohósága, fiam. Válaszolta az esztergomi érsek. A szép szál fenyőket mindegy szállik kivágták, mert ezekből lehet a hajók építéséhez jó deszkákat készíteni. Nem törődtek azzal, hogy az eső lemossa a szikláról a földet, amit eddig a fák gyökérzete megtartott, és a többi növénynek már nincs mibe kapaszkodnia. És évről évre nagyobb területen írtják ki a fákat, hülönösen a velenceiek. Lassan, óvatosan haladtak tovább a keskeny úton, amíg végül lankásabb részre értek. Az út kiszélesedett, és rövidesen alattuk a távolban egy városházai pillantották meg. – Ez talán már záravárosa? – érdeklődött a Temesvári várnagy, aki még sohasem járt erre felé. Nem, ez még csak Novigrád – felelt a vezető. – Itt éjszakázunk, elég fárasztó volt a mai út. De holnap zárába érkezünk, és ott hamarosan hajóra szállunk. Illetve én nem. Nevetett. Én itt maradok. Másnap megérkeztek zárába, Dalmácia fővárosába. A város egy tengerbe nyúló félszigete helyezkedett el. Magas kőfal védte az ellenség betolakodásától, amely már nem egyszer intézett támadást a sűrűn lakott, nagyforgalmú, fontos kikötőváros ellen. A falak mögött már messziről látták a sok kiemelkedő templomtornyot, amelyek miatt zárát Dalmácia rómájának nevezték. A város kapui előtt zára előkelőségeiből, tisztviselőiből és magas rangú papokból álló küldöttség várta a királyt és kíséretét. László egy darabig hallgatta a sok üdvözlő beszédet, aztán kisonfordált a tömegből és felfedező útra indult. A királyt fogadó küldöttség háta mögött beosont a városkapun. Végig járta az utcákat, megcsodálta a díszesnél díszesebb templomokat, és végül felment a város falára. Az eddig látottak is lenyűgözték, de mindaz eltörpült a fal tetejéről elébetáruló látvány előtt. A vitorláshajók, csónakok soha nem látott tömege szinte elkápráztatta. Elnézte volna napestig, de szerencsére a főkapu felé pillantván észrevette, hogy az üdvözlő beszédek véget értek, és Károly király kíséretével együtt elindul befelé a városba. Gyorsan leszaladt a lépcsőn, és még időben érkezett, így eddigi engedély nélküli távolléte nem tűnt fel senkinek. Utazás vizen és szárazon.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 Egyikük a Somogyvári ispán meg is kérdezte. – Miért változtattunk irányt, kapitány? – Vihar elsodort minket éjszakra? – felelte a kérdezett. Nem Barlettában fogunk kikötni, hanem Ankónában. – De hiszen az nem a Nápoi királysághoz tartozik, hanem a pápa birtoka – mondta meglepve a kérdező. – Ez a parancs? – vont a kapitány. – Ne nyugtalankodj, ispán uram! –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 Johannát Amalfi hercege kísérte. Mindkét gyerek díszesen fel volt öltöztetve, és láthatólag mindkettő zavarban volt. Johanna, aki kissé idősebbnek látszott leendő férjénél, rossz kedvű volt és durcás, Endre inkább meg volt szeppenve egy kicsit. A bemutatási szertartás után asztalhoz ültek. A vacsora ismét meglepetést okozott Lászlónak,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 és akkor te is olyan sikeresen fogsz uralkodni itt, mint én Magyarországon. Sajnos azonban a sors másként határozott. Ismét otthon Károly Robert király és kísérete nem Ankóna felé vette útját, hanem kelet irányban keresztül ment a nápoi királyságon és bári kikötőjében szállt hajóra. Noha télközepén jártak, nem volt hideg. Az időjárás inkább olyan volt, mint amilyen októberben szokott Magyarországon lenni. Az idevezető úton a tűző napsütés nehezítette az utazók dolgát. Ehelyett most az eső okozott kényelmetlenségeket. A szárazföldi utazás tehát nem jár több nehézséggel, mint idefelé, de a hajózás annál inkább. Végig kellemetlen hideg szél és eső akadályozta meg utasainkat, hogy a nappalokat a fedélzeten töltsék. Bevoltak kényszerítve szűk fülkéigbe, ahol alig akadt némi ülő alkalmatosság. Nagy viharokkal ugyan nem találkoztak, de a tenger egész utazásuk alatt háborgott. Így boldogan lélegeztek fel, amikor Biográd kikötőjében a földre tették lábukat. Pedig csak most következett a java. A néhány napos pihenés után, amelyet ebben a városban töltöttek, ahol Könyves Kálmán királyt 1102-ben Dalmácia királyává koronázták, tovább indultak, hogy ismét átkeljenek a Velebitek sziklás hegyláncán. A keskeny, szakadékokkal szabdalt Meredek hegyiút még a nyári idejövetelkor is megviselte a királyt kísérő csapatot. Az akkori veszélyeket, nehézségeket most megsokszorozta az állandóan fújó, metszően hideg szél, a hófúvás, és nem utolsó sorban az amúgy is rossz útfelületre fagyott jég. Csak nagy nehézségek és sok fáradtság árán érték el végre Horvátország dimbes dombos síkságát, és végül átkelve a dráván ismét Magyarországon folytatták útjukat. A téli utazás az itthoni tájakon sem volt annyira kellemes, mint a nyárvégi út Itália felé. Csak nem kitavaszodott már, mikor márciusban végre épségben megérkeztek Visegrádra. Éjszaka lett, amire beléptek a vár kapuján, és a legtöbben, így László is, azonnal lepihentek. A nap már igencsak magasan állt az égen, amikor László felébredt. Gyorsan kibújt az ágyból, megmosakodott és sietett felkeresni már egyetlen tanítványát, Lajos királyfit. István herceg még csecsemő volt, Endre pedig Isten tudja, mit csinál most a Nápolyi királyi udvarban. Ahogy a palota felső teraszára ért és a kőkorlátnál lenézett az alsó udvarra, megpillantotta a kis herceget, amint bujtos Demeterrel a vívás gyakorolják fakardokkal. Nagyon megörült a látványnak, most jött csak rá, mennyire hiányzott neki kis tanítványa. Boldogan lesietett a lépcsőn, és már messziről köszöntötte őket. Lajos abba hagyta a vívást, eldobta fakardját, elébe szaladt Lászlónak is a nyakába borult. Bújtos kevésbé volt boldog, mint tanítványa, látszott rajta a bosszúság Sárosdi László megjelenése láttán. – Csak nem jöttél haza – pedig itthon egész jól megvoltunk nélküled, mondta gúnyos vigyorral. Azt reméltem, odakint maradsz Itáliában Endre herceg mellett, de látom, ott sem kellettél. De itt sem kell lesz, Lajos királyfinak én vagyok a nevelője. Bújtos azért volt ilyen magabiztos, mert apja a Veszprémi Várkasté várnagya miatt a királyné kedveltje volt. A Veszprémi vár mindenkor a királyné kastélya volt, és a várnagy mindig igyekezett Erzsébet királyné kedvében járni. A kis Demetert a királyné már csecsemő kora óta ismerte. – Emlékezz vissza! – tiltakozott meglepetten László. Károly király azt mondta, addig maradsz Lajos nevelője, amíg vissza nem térek vele Itáliából. – Én erre nem emlékszem! – vonta meg a vállát gúnyosan bújtos Demeter. Most én vagyok a királyfi nevelője, és az is maradok. Én emlékszem, szólt közbe Lajos királyfi, aki eddig tágra nyílt szemmel hallgatta két nevelőjének számára szokatlan vitáját. Azt mondta az apám, ha László visszajön, ő lesz újra a nevelőm. Ekkor Demeter, aki teljesen a László iránti gyűlölet és iricség, elkövette a legnagyobb hibát, amit ebben az esetben elkövethetett. Nem számít, mire emlékszel, mire nem, kiáltott rá mérgesen a kisfiúra. Én másként emlékszem, és az én szavam többet ér, mint a tiéd. Te csak egy hét éves kisgyerek vagy, nem sokat számít, amit mondasz. Ennél sértőbbet nemigen mondhatott olyan magabiztos és önérzetes gyereknek, mint Lajos, aki annak ellenére, hogy sohasem volt követelőző, Tisztában volt helyzetével, és megszokta, hogy komolyan vegyék, és kívánságai teljesítsék. Még hogy nem számít, amit ő, a trónörökös Mond, nem hét éves vagyok, hanem nyolc. mondta inkább halka, mint Fenhangon, méltóság teljesen kihúzva magát. És vet tudomásul: "Apám előtt az én szavam is ér annyit mint a tiéd." És vet tudomásul azt akarom, hogy mostantól újra László legyen a nevelőm, nem te. Bújtos, aki maga is rájött, nagy hiba volt a kis herceg önérzetét megsérteni, ezért hangot változtatott. Nem úgy gondoltam, félreértettél, Lajos herceg, mondta mosolyogva szinte alázatosan. Csak azt akartam mondani, hogy ezt a kérdést nem dönthetjük el te sem, én sem, csak a király. Rendben van, akkor menjünk a királyhoz, jelentette ki Lajos határozottan. Te is gyere, László, tette hozzá, látván, hogy a vita harmadik résztvevője habozni látszik. Menjünk mind a három! Nem túl szerencsés dolog a királyt ilyenkor reggelizés közben zavarni, próbálkozott bújtos Demeter, de a kisfiú nem engedte magát lebeszélni. Ne féljetek, nem fog rátok haragudni. Majd megmondom, hogy én akartam, most menjünk. Azzal a kis királyfi határozott léptekkel elindult apja lakosztája felé. A két nevelő kínseredetten követte. Bújtos demeternek igaza volt, Károly Robert király éppen a reggeliző asztalnál ült. A királyné nem volt ott, ő már befejezte a reggelit és visszament saját szobáiba. Károly király is túl volt már az evésen, és éppen Duregnádorral beszélgetett. Amikor megpillantotta a kisfiát, rámosolygott és befejezte a beszélgetést. Látszott, örül, hogy együtt lehet sokáig nem látott gyermekével, annak ellenére, hogy előző este már találkoztak. Örülök, hogy látlak, Lajos fiam! Nyújtotta a kisfiú felé a kezét. Mi szél hozott ide hozzá ilyen korán reggel? Azért jöttünk, édesapám, mert Demeter nem emlékszik rá, hogy azt mondtad, addig lesz a nevelőm, amíg László haza nem jön. Tért látogatásuk céljának lényegére a kis királyfi. A király elkomorodott. Tényleg mondtam ilyesmit, amikor elutaztunk, mondta bosszusan, de azóta Sárosdi Lászlóval más terveim is vannak. Még nem döntöttem el, mi legyen a feladata. Olyan sürgős volt neked, László fiam, idejönni és megzavarni, hogy megtud, mi lesz veled? Fordult László felé szemrehányóan. Sárosdi László elvörösödött zavarában, lehajtotta a fejét, de nem védekezett. Nem akarta a felelősséget Lajosra hárítani, ezért nem tudta, mit mondjon. Helyette a kisfiú szólalt meg. Nem László akart hozzád jönni, hanem én. Azt szeretném, ha újra ő lenne a nevelőm. A meglepő bejelentés hatására a király meglepetten kapta fel a fejét. sáros dilászló kezdett magához térni zavarából, most viszont Bújtos Demeter volt az, aki elvörösödött, de nem annyira zavarában, mint dühében. Meg akart szólalni, de Károly király megelőzte. Miért? Van valami kifogásod Bújtos Demeter ellen? Kérdezte és gyanakodva nézett Bújtosra. Talán nem tanított jól, vagy bántott, goromba volt veled? Fenséges uram, nem értem Lajos királyfi kifogását a személyem ellen. Lelkiismeretesen oktattam, neveltem, gyakoroltam vele a tanultakat, a tornát, a bajvivást. Azt hittem, meg van elégedve. Ez nem lehet más, csak valamilyen gyerekes szeszély, vagy... Itt Lászlóra nézett. Vagy valaki felbújtotta ellenem. Erre sáros dilászló kapta fel a fejét. – Azt akarod mondani, hogy én bújtottam fel? – horkant fel dühösen. – Akkor azt is mondd meg, mikor? – Tegnap este érkeztünk haza. Gondolod, hogy ének idején bemásztam hozzá az ágyába, hogy téged megrágalmazzalak? Erre már Demeter sem tudott mit mondani. A király pedig elnevette magát. Azután elkomolyodott és fia felé fordult. Most pedig, Lajos fiam, válaszolj őszintén. Megvoltál elégedve Bújtos Demet errel, mint nevelővel? Igen, felelte Lajos. Ugyanúgy, mint Sárosdi Lászlóval? Igen, felelte a kisfiú lehajtott fejjel. Rendesen bánt veled, ahogy illik? kérdezte tovább az apja. Igen, volt a válasz. – Akkor miért ragaszkodsz ahhoz, hogy Sárosdi László legyen újra a nevelőd? – kérdezte Károly király. – Mert Lászlót szeretem. – Demetert nem – válaszolta dacosan a kisfiú. – És Lászlót miért szereted? – kérdezte csodálkozva a király. – Mert László a barátom – hangzott a meglepő magyarázat. Károly király elnevette magát. Hát, ha annyira akarod ezentúl, újra Sárosdi László lesz a nevelőd. László, fiam, mutasd meg, hogy megérdemled a fiam szeretetét. Te pedig, Demeter, fiam, más feladatot kapsz. Elmehettek. Lajos boldogan kezet csókolt apjának, aki az ölébe ültette. A másik kettő meghajtotta magát, és szó nélkül távoztak. Az ajtóban bújtos, odasúgt Sárosdinak. Ezért még megfizetsz. Otthon, visegrádon és erdővértesen. Hazatérésük után László minden idejét a kis trónörökössel való foglalkozást töltötte ki. Endre herceg távozása után Lajos a kijelölt mesterek és tanítók egyetlen tanítványa maradt. Ahogy idősebb lett, a tantárgyak sorát kibővítették, mert a király azt akarta, a jövőbeli magyar uralkodó legyen járatos a tudomány minden ágában, és sajátítsa el mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek segíteni tudják a világ dolgaiban való eligazodását és az ország irányítását. Ez a felfogás abban a korban nem volt általános. De Károly Robert maga is nagy műveltségű, széles látókörű uralkodó volt, és azt akarta, a fia is az legyen. Lajos herceg koránál érettebb volt. Megértette és helyeselte apja szándékát, ezért maga is igyekezett mindent alaposan megtanulni. Nem lévén a tanulásban versenytársa, Ragaszkodott hozzá, hogy fiatal nevelője László is minden tanórá részt vegyen, és tőle is kérjék számon a tanultakat. A feleltetést egyfajta versenynek tekintette, így László is kénytelen volt megtanulni az újabb tantárgyakat, ami nem vált kárára. A visszakérdezésnél hagyta, hogy Lajos adjon jobb feleletet a kérdésekre, ami a kisfiút még nagyobb igyekezetre ösztönözte. Néha ő is rájött, hogy tanítója nyerni engedi kettőjük versenyében, de csak egyszer tette szóvá. László, észrevettem, hogy csaltál, vetette a szemére. Tudom, hogy legalább olyan jól tudod, melyek Itália legnagyobb városai, de szándékosan kihagytad Velencét és Genovát. Te sohasem akarsz nyerni velem szemben? Talán attól félsz, megharagszom. László egy pillanatra zavarba jött, de belátta, Lajos okos fiú, nem fogja elhinni, ha mellé beszél. Igazad van, néha valóban hagytalak nyerni. Én tíz évvel idősebb vagyok nálad, már eleve sok dolgot tudtam, amiről te most hallottál először. Azon kívül én már jobban meg tudom ítélni, mi a fontos, mi nem. Ezért igazságosabbnak tartottam, hogy nyerni engedjelek néha. De nem mindig, mert hiddel én is sokat tanulok melletted. De egyezzünk meg, ezentúl ki foglak javítani, ha rosszul válaszolsz. Lajos elfogadta nevelője válaszát, és csak olyan tárgyakban versenyeztek ezután, amelyek Lászlónak újak voltak. Más volt a helyzet a hadi tudományok, a lovagi tornák és bajvívás terén. Itt a királyfi, Feltétel nélkül tudomásul vette nevelőjének fölényét. Nem is tehetett mást, hiszen László sokkal erősebb és gyakorlottabb volt nála. Emellett az Itáliában töltött viszonylag rövid idő is elég volt arra, hogy a hadászat, hadigépek és főleg hadi építészet területén olyan ismeretekre tegyen szert, amelyek a gyakorlati oktatásukkal megbízott bajnokok számára is újdonságot jelentettek. Amikor erről a király tudomást szerzett, utasította Sárosdi Lászlót széles körben, nagyobb közönség előtt tartson bemutatót azokból a fogásokból, amiket Itáliában tanult, és számoljon be azokról a hadismeretekről, amelyeket ott elsajátított. A bemutatóra sok harc edzett vitéz is eljött, bár sokan voltak, akik méltóságukon alulinak tartották, hogy egy ilyen éretlen kölyöktől bármit is tanuljanak. Mondanom sem kell, a tüntetően távol maradó között volt Bújtos Demeter is, aki Lászlónak régi vetélytársából immár ádáz ellenségévé vált. Megnézte viszont a bemutatót maga Károly király is. Megnézte és meg is dicsérte. Örülök Sárosdi László, hogy jól döntöttem, amikor teljesítettem Lajos fiam kérését, és téged tettelek meg nevelőjéül. Amiket az előbb elmondtál és bemutattál, számomra nagy részt ismeretesek voltak, de bizonyos vagyok benne, sok jelenlévő harcedzett katonának újdonságot jelentettek. Helyeslem, hogy együtt tanulsz a fiammal, ez nem csak neki jelent hasznot, hanem nekünk is, mert okos az az uralkodó, aki minél képzettebb, tanultabb alatvalókkal veszi magát körül. A kis trónörökös, aki természetesen ugyancsak végignézte László bemutatóját, nagyon büszke volt nevelőjére, és még szorgalmasabban folytatta vele együtt tanulmányait. A nyilvános bemutató megerősítette László hírnevét. Sokan, akik még nem ismerték, felfigyeltek rá. Sokak szemében, akik ismerték, nagyot nőtt. Ugyanakkor persze, mint az lenni szokott, elkezdtek irigykedni rá, tehát nem csak barátainak tábora növekedett, hanem az ellenségei is. Így telt el az egész év, és csak a következő év nyarán volt módja lelátogatni birtokára erdővértesre, amikor Erzsébet királyné rövid látogatásra magával vitte fiát bátyjához Lengyelországba. Szép júliusi vasárnap reggel volt, amikor az erdővértesi kastély előtt leszállt lováról. Egész éjszaka lovagolt, mert tudta, kevés ideje van, jól ki kell használnia az ott töltendő napokat. Miután nem tudta, mikor jöhet el Visegrádról, nem értesítette előre Ispányját, kenészt. A kastélyban jóformán senki sem tartózkodott, csak a kaputőrző két katona. A többiek valamennyien a vár melletti kápolnában voltak és nagy figyelemmel hallgatták Lőrinc barát szentbeszédét. A barát földön híres volt beszédeiről, amelyekben nyíltan ostorozta a bűnösöket, akár jobbágyok, akár nemes urak voltak. Sáros dilászló belépett a templomba, beállt hátul a hívők közé, és hallgatta Lőrinc barát beszédének utolsó mondatait. A törvény arra való, hogy megbüntesse a bűnösöket, és megvédje az ártatlanokat. De jaj annak, aki a törvényt bosszúja céljára akarja felhasználni, és ártatlanokat sújt általa. Emelte fel hangját, Lőrinc barát, aztán csendesebben folytatta. Aki ilyet tesz, halála napján felelni fog Isten széke előtt, még ha maga a király is. Igen, Károly Robert király is felelni fog a bűnös Zács Felicián ártatlan rokonságának elpusztítása miatt. A barát elhallgatott. Halkmoraj futott végig a hallgatóságon. Valaki hirtelen zokogni kezdett, majd arcát eltakarva kiszaladt a templomból. Ahogy elszaladt mellette, megismerte. Éva volt. A szertartás véget ért, a hívek lassan beszélgetve, vitatkozva szétszélettek, Annyira lekötötte őket, amit a templomban hallottak, hogy senki sem vette észre a félfának támaszkodó Lászlót. Kenéz Ispán is elment volna mellette, ha fiatal gazdája nem üt a vállára. – Bocsáss meg, uram! Nem vettelek észre! – menteget őzött az öreg. – De Lőrinc barát beszéde mindenkit felkavart, engem is. Hiszen nem minden nap az ország királyát bűnei miatt. De mit locsogok? Isten hozott nálunk. Miért nem értesítettél? Nem vagyunk felkészülve a fogadásodra. Tegnap előtt még én sem tudtam, hogy jövök. Felelt mosolyogva László. De nem is baj, hogy nem tudtatok érkezésemről. Így legalább jobban megismerem a hétköznapjaitokat. Illetve vasárnapjainkat. Javította ki Kenéz megnyugodva. Azaz hétköznapi vasárnapjaitokat nevetett gazdája. De mesélj, mi újság erre felé. Elindultak a vár felé, a templomból hazatérő várnép nyomában, miközben az ispán beszámolt az itteni eseményekről. Hamarosan azonban ők is rátértek a barát szentbeszédére. Az itteniek nagy része már régen nem gondol a birtok előző urára, mondta Kenéz. Kevesen is vannak, akik zász simon alatt szolgáltak, is ők sem álltak vele szoros kapcsolatban. Talán hárman maradtak itt a volt gazda belső emberei közül. – Mi van azzal az Éva nevű lányjal? – érdeklődött László. – Vigyázok rá, hogy ne legyen semmi baja, általában a többiek is kedvelik, de a lány eléggé elhúzódik tőlük. – Talán lenézi őket? Nem, inkább, mintha ő tartana a többiektől, mondta elgondolkozva Kenéz. Barátságos velük, de tartózkodó. Különös lány. Ma is elsírta magát Lőrinc barát beszéde alatt. Összefüggésben van ez a származásával? kérdezte gyanakodva. László zavarba jött. Mondtam, hogy amikor lehet, elmagyarázom, de most nem alkalmas, tért ki a válasz alól. Igaz, ismerte el az öreg. Hol kíván szebédelni, uram, és mivel szolgálhatunk? Sajnos, mint mondtam, nem vártunk. A személyzettel együtt fogok enni. Menjünk! Lementek a vára alsó szintjére, és bementek a konyha melletti nagy ebédlőterembe, ahol már a nagyasztal mellett ott ült mindenki a személyzetből, és beszélgettek. A várúrának belépésére mindenki elhallgatott, és rájuk merett, csak egy valaki sütötte le a szemét, Éva. Jó napot mindenkinek! köszönt László, nem várva meg, hogy üdvözöljék. Kisebb hangzavar volt a válasz, ki előbb, ki később, ki halkan, ki harsányan mondott valami félét. László körülnézett, hol talál magának üres helyet az asztal mellett. Többet is látott, kikeresett tehát magának egy üres széket Éva helye közelében, és ott foglalt helyet a hosszú padon. A mellette ülők kisé széthúzódtak, hogy kényelmesen ülhessen, és megilletődötten bámulták gazdájukat. Legtöbbjük még sohasem tapasztalta, hogy egy várura a személyzet közé üljön. Kenéz elmosolyodott hosszú bajusza alatt, és ő is leült László közelében. Így ültek Néma csendben egy darabig, amíg a szakácsnő fel nem találta magát. – Mivel szolgálhatok, jó uram? – kérdezte zavartan. – Sajnos csak a mi egyszerű ebédünk van készen, nem számítottunk a jöttödre, de azért valamit talán összeüthetek, ha megvárod. – Nem szükséges – intette le a gazdája. – Látom itt mindannyian a vasárnapi ebédre várnak, hát az nekem is jó lesz. – És azt hiszem – Keníz uram sem óhajt más tenni. Nézett mosolyogva a várispánra. Az ugyancsak mosolyogva bólintott. Jó lesz hát, mondta megpödörve a bajszát. De aztán elég legyen, mert nagyon megéheztem. A konyhalányok ugrottak, és percek alatt az asztalon ott párolgott a teli leveses tál. De senki sem mert merni a tányérjába, mindenki várakozóan nézett a várúrára. László is várt egy darabig, amíg rá nem jött, azt várják, ő merjen először. Kimert hát a tányérjára egy jó adagot, tört hozzá a friss cipóból, és noha nem volt túl éhes, jó ízűen hozzá Evés közben keveset szólt, de miután kiürítette tányérját, beszédbe elegyedett a közelben lévőkkel. Kérdezősködött, hogy létükről, családjukról, Közben mesélt nekik saját dolgairól, az udvari életről, a királyfiakról és itáliai utazásukról is. Azok eleinte félve válaszoltak, de később megjött a merszük és maguktól kezdtek mesélni az itteni életről, kérdéseket tettek fel, végül egyesek előhozakodtak panaszaikkal is. László meghallgatta azokat és ígéretet tett, hogy ami rajta múlik, azon segít. Éva nem vett részt a beszélgetésben, de egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatta, és közben le nem vette szemét Lászlóról. Lassan úgy tűnt, nincs már miről beszélgetni, a gazda tehát felállt, intett kenéznek is elköszöntek. Mielőtt távoztak, László visszafordult, rámutatott Évára és Zsuzsanna nényére. Te meg te, hozzatok fel egy bort a szobámba, azután takarítsatok ott ki. Mondta, és kiment az ispán után. Hát, fiatal uram, mondta Kenéz elismeréssel, korodhoz képest igencsak bölcs dolgot cselekedtél. Ezek az emberek és asszonyok ezentúl tűzbe mennek, érted? Különben miért takaríttatod ki újra a szobádat? Tiszta az, állandóan takarítják. Csak beszélni akarok azzal a lányjal. Így nem tűnik fel senkinek. Az öreg asszonyt meg azért hívtam, ne jöjjön egyedül, mert még félre magyarázzák. Kenész elgondolkodva nézett gazdájára. Most sem akarod elmondani, uram, ki ez a lány? kérdezte Huncut mosolyjal. Mert hiába is tagadod, látom, hogy tetszik neked. Ostobaságokat beszél öreg, mondta László zavartan. Mondtam már, előkelő családból való, de nem szabad, hogy ez kiderüljön. Megesküdtél, hogy titkot tartasz. Nézett szigorúan az ispára. Meg is, uram, de csak arra nem mondok senkinek semmit, vigyorgott Kenéz. De arra nem, hogy nem kérdezősködöm, és még annyira sem, hogy nem is gondolkozom. És így rájöttem ki ez a lány. László olyan hirtelen állt meg, hogy a mögötte jövő ispán csak nem neki ütközött. Hát mond, ha már olyan okos vagy, hogy rájöttél. Nem volt olyan nehéz dolog, mosolygott az öreg. Elmondtad, hogy előkelő nemesi családból való, ez még nem jelentene semmit, de azt is mondtad, ennek nem szabad kitudódnia. Vagyis olyan családból, amelyet üldöznek. Ha most meggondoljuk... Kinek a vára volt ez, és hozzávesszük, hogy a lány nagynénye, Zsuzsanna asszony, kinek volt a dajkája? Világos, hogy nem lehet más, mint... Igen, vágott közbelászló. Ez a lány Zác Éva, Zác Simon lánya, és ha már rájöttél, tudj meg mindent. Azzal részletesen elmesélte Kenéznek, hogyan mentette meg a lányt. Most már mindent tudsz. És azt is tudod, ha kiderül, mekkora veszélybe kerülünk mindketten. A lány is, és én is. Ezért esküdj meg, senkinek sem árulod el, amit hallottál. Az élő istenre esküszöm, uram, mondta az öreg komolyan. Tőlem senki meg nem tudja, de nem volt szerencsés dolog itt beszélgetni, még meghalhatta valaki. Remélem nem hallotta meg senki, nézett körül László.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 De elveszlek, megígérem. – Akkor most mi lesz? – kérdezte riadta néva, és Ajka ismét sírásra görbült. – Most semmi sem lesz, de nem engedem, hogy továbbra is sorban dolgoz. Szólók kenéznek, hogy megfelelő, tisztelet teljes elbánásban részesülj. Nekem holnap után vissza kell mennem Visegrádra, de mihelyt lehet, visszajövök. Addig majd csak kitalálok valamit.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 de csalódott. A királyok látogatása után a királyi palota mindennapi rendjének helyreállítása az udvar valamennyi lakójára sok feladatot rót. És a feladatok, az ezekkel járó munka annál nagyobb volt, minél kisebb rangja volt az udvarban valakinek. Mivel pedig Sárosdi László lovagi levelén még alig száradt meg a festék, Tintát akartam mondani, de a felhasznált folyadék nemigen hasonlított ahhoz, amit mi tintának nevezünk. A ráháruló feladatok nem sokkal voltak kisebbek, mint a palotaőrség valamelyik tagjáé. Emellett nevelői feladatai is szaporodtak, részben azért, mert Lajos újabb tantárgyakat kapott, részben pedig azért, mert a 11 éves kisherceg egyre nagyobb érdeklődést mutatott a bajvívás, a lovagi tornák és a haditudományok iránt már pedig ezek gyakorlati oktatása főként Lászlóra hárult. Így bármennyire is szerette volna, sehogy sem tudott időszakítani az évával való újabb találkozásra. Kenéz útján, aki havonta futár útján jelentést küldött, rendszeresen értesült mindenről, a jelentés mellé csatolva megkapta a lány leveleit is, és ugyanazzal a futárral ő is eljuttatta a választ. Lassan eljött a tél, majd újra kitavaszodott, és László eddigi feladatai egy újabbal bővültek. A király úgy döntött, a tavaszi vadászatokra a kis trónörököst is magával viszi, természetesen nevelője Sárosdi László kíséretében és védelme alatt. Az első ilyen vadászatra április végén került sor. László éppen a kenésztől jött üzeneteket várta, de nem tehetett semmit, mennie kellett. A pillisi erdőség még elég nedves volt, de az idő kellemes. Nagyvadra nem számítottak, főként nyulat, esetleg rókát akartak lőni, és persze szárnyasokat, ezért csak mintegy tizen indultak, a király és dancsmester, pálmester, a fővadász és négy vadásza, Lajos Herceg és László, valamint két szolga. A kis lovas csapat elindult felfelé a szent kereszti kolostor irányába, majd letért balra, és egyre bejebb lovagolt a sűrű erdőbe. Albert mester a királyi fővadász, aki elől lovagolt, hirtelen megállt. Ez vadkan nyoma felség, szólt hátra halkan a mögötte lovagló királynak. Szálljunk le és kövessük gyalogosan a nyomokat. Itt lehet valahol nem messze a cserjésben. Szálljatok le, intett Károly király, és kössétek ki a lovakat. Erre nem számítottunk, de ha már így történt, tárta a széttakarjait. Engedjük el a kutyákat, és szétszóródva menjünk beljebb a cserjésbe. László fiam, ti maradjatok itt, ez nem gyerekeknek való vadászat. Várjatok meg minket, addig próbáljatok lelőni egy-két madarat. Ezzel a vadásztársaság elindult befelé a sűrű cserjésbe. A két szolga visszavitte vagy kétszáz lépésre és kikötötte a lovakat, majd gazdájuk után mentek. László és Lajos az útmenti bozótósba húzódott és lesben állt. Egy fertály órán át nem történt semmi, egyetlen állat sem közeledett. A kis trónörökös már türelmetlenkedni kezdett, de nevelője leintette. Türelem. Csak az lehet jó vadász, aki türelmesen vár az alkalomra. És alig, hogy kimondta, egy fajt kakas szállt le a szemben levő tisztás egyik fájára. László ajkára tette az ujját, csendre intve a kisfiút, azután óvatosan megfeszítette az íját és lőtt. A fajd csapott egyet a szárnyával, felrepült a levegőbe, azután egyenesen a lábaik elé zuhant. A következő a tiéd lesz. Biztatta László az izgatott kisfiút. Jól tudsz nyillal lőni, megtanítottalak. A várakozás a sikeres vadászat után már könnyebben ment. Újabb fél óra telt el, amikor a tisztás másik oldalán megjelent egy fácán. Nevelője intésére Lajos felhúzta az íját, és a kilőtt nyilvessző belefúródott a fácán hátába. Az íj nyilván nem volt elég erősen megfeszítve, a nyíl nem elég mélyen fúródott a madárba, amelynek maradt még elég ereje, hogy halálos sebével beszaladjon a bokrok közé. Lajos örömében nagyot rikkantott, és László nem tudta megakadályozni, hogy utána iramodjék. Ugyanakkor szétvált egy bokor, és hangos röfögéssel hatalmas vadkan jelent meg a tisztáson. Egy pillanatig vadul a kisfiúra merett, majd megindult feléje. Lajos is észrevette, és dermedten megállt. László hatalmas ugrással a tisztás közepén termett, éppen időben, hogy Lajost rántsa a felbőszült állat elől. – Fuss el, és mász fel arra a nagy fára! – kiáltotta, miközben ellökte magától a fiút. A mozdulattól a földre zuhant, és ahogy elterült, éles fájdalmat érzett a bal combjában, ahogy a vaddisznó éles agyarával végighasította. Úgy érezte, itt a vég. Gyorsan a kisfiú után pillantott, és látta, elérte a görcsös öreg fát és elkezd rá felmászni. Azután újraérezte a vatkan átható bűzét, és tudta, a következő döfés talán halálos lesz. Egy pillanat alatt végigfutott előtte életének legemlékezetesebb jelenete, és megmarkolta a nyakában lógó hosszú tőrének markolatát. Azután újraérezte az éles fájdalmat, ahogy a vaddisznó agyara újra a combjába hatolt, csak nem ugyanott, ahol az előbb, de addigra ő is döfött. Tőre belehatolt a vadállat torkába, de az éles penge átfúrta a szájüreget is, és a szájpadláson át az állat agyába hatolt. A döféssel egyidejűleg ellökte magától a hatalmas testet, amely hangos puffanással elterült mellette. Fel akart kelni, de nem bírt. Még volt annyi ereje, hogy letépve magáról az övét, elszorítsa vele combját a vérző sebek felett, aztán elájult. Amikor ismét feleszmélt, ágakból és takarókból összetákolt hordágyon feküdt. Többen álltak a közelében, közvetlenül mellette térdelt a fővadász, aki éppen lábának sebeit igyekezett hevenyészet kötéssel ellátni. A másik oldalon, közvetlenül mellette a kislajos herceg állt, és tágra nyílt szemekkel némán bámult rá. A kisé távolabálló király észrevéve, hogy magához tért, oda hozzá és megfogta a kezét. Ismét bebizonyítottad, fiam, hogy ember vagy a talpadon. Mondta, és tőle szokatlan mozdulatot tett. Lehajolt hozzá, és másik kezével megsimogatta a fejét. Sikerült ezt a vatkant bekerítenünk, de kitört a gyűrűből, és errefelé rohant. Mire utolértük, már rátok támadt. Azt hittem, véged van neked is, meg Lajos fiamnak is. László meg fog most halni? kérdezte izgatottan Lajos. Nem fog meghalni, rázta a fejét a fővadász. Ügyes volt, vagy csak szerencséje volt, de megúszta két kisebbel. Mutatott a két csontighatoló vágásra. Úgy látszik, jó vadász vagy, fiam, fordult a sebesülthöz. Nem fog meghalni? kérdezte megkönnyebbülten Lajos. Akkor jó, mert ő mentett meg. Elém ugrott, amikor a vaddisznó rám támadt. Szóval megint te meg? kérdezte elgondolkodva Károly király. Ez nem lehet véletlen, ez a sors keze. Gondom lesz rá, hogy ezentúl mindig a fiam közelében legyél, ha valami veszély fenyegeti. De én is mutatok valamit. Kiáltott fel hirtelen Lajos, és a többiek meglepetésére berohant a bokrok közé. Mire a többiek felocsuttak, meg is jelent a fácánnal a kezében. – Ezt én lőttem! – mutatta fel büszkén. – Én is jó vadász vagyok. Lászlónak nagyon fájta sebe, de nem állta meg, hogy el Úgy van, te is jó vadász vagy! – préselte ki nagy nehezen a szavakat. Te pedig a barátom vagy, fogta meg László kezét a kisfiú, aki ma másodszor mentette meg az életemet. Te vagy a legjobb barátom. Neki is a legjobb barátja vagyok, mormogta magában Halkan László. Akkor már ketten vannak. Mit mondtál? kérdezte Lajos. Nem jól hallottam. De addigra Sárosdi László már újra elájult.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 László néhány hét alatt felépült sebeiből. Éva, azaz már Zác Éva leányasszony nem utazott vissza, hanem Visegrádon maradt és nem mozdult mellőle, amíg lábra nem állt. Károly király, aki nagyon elégedett volt ítéletével, mert úgy érezte ezzel valamennyire jóvá tette a Zác nemzetség ártatlan tagjainak lemészárlását, többször is magához hívta beszélgetésre. Erzsébet királyné, aki ez idő alatt Veszprémben a királynék várában tartózkodott, Visegrádra érkezése után tudta csak meg, mi történt. Örült annak, hogy a király megkegyelmezett zácévának, mivel a zác nemzetség elleni megtorlás az ő kívánságára történt. Tehát a vérengzés az ő lelki ismeretét is terhelte. Miután azonban Bújtos Demeter a kedvence volt, és a történteket annak beszámolója alapján ismerte meg, nem értette egyet az erdővértesi birtok sorsával, de Károly döntésével ő sem mert szembeszállni. Károly, aki Visegrádi tartózkodása idején sokat beszélgetett a lányjal, javasolta a királynénak, vegye be őt udvarhölgyei közé, Erzsébet királyné azonban még beszélgetésen sem fogadta. Nem magyarázta meg miért. De a királynak bevallotta: Zácéva jelenléte állandóan a Zác nemzetség véres kiírtására emlékeztetni, ami elsősorban az ő lelki ismeretén szárad. Sáros Di Lászlóra felgyógyulása után ismét a király nevelése hárult. Ez nem csak az eredményes munkának és Lajos szeretetének volt köszönhető. Károly Robert, noha nem volt babonás, azután, hogy László másodszor is megmentette fia életét, ezt a sors rendelésének tartotta, és már ő ragaszkodott ahhoz, hogy Sárosdi László állandóan a trónörökös, Magyarország leendő királya közelében legyen. A királyné ugyan nem túlságosan kedvelte Lászlót Demeter miatt, de a történtek ismeretében ő is osztotta férje véleményét. Így bár a készfogót röviddel László felgyógyulása után megtartották, a fiú állandó elfoglaltsága miatt Hosszú jegyességre lehetett számítani. Az eljegyzést szűk körben tartották erdővértesen. Éva volt az, aki ellenezte a nagy vendégséget. Meghívhatnánk a készfogóra a fél tartást, mondta. Talán még az érsek úr is eljönne. De tudom, az eljegyzésünkkel kapcsolatban mindenféle szóbeszéd kapott lábra. Hogy én eddig külföldön éltem, Tulajdonképpen nem is vagyok zászlány, hanem a lengyel király kedveseinek egyike, és te azért kapod ezt a birtokot a királytól, hogy elvegyél feleségül, és így tovább. Nincs kedvem kitenni magamat a vendégek bámészkodásának, és elmagyarázni mindenkinek, hogy lettem várkisasszonyból konyhalány, és konyhalányból újra várkisasszony. Valóban jobb így kedvesem. Adott igazat a lánynak László. Hiába is magyarázkodnánk azok kivételével, akik ismerik az igazságot, úgy sem hinné el senki, mert a mi történetünk hihetetlenebb mindenféle kitalált szóbeszédnél. De minden csoda három napig tart. Az esküvőre úgy is várni kell egy kicsit, addigra a dolgok feledésbe merülnek, és megszokják, hogy te vagy a jegyesem. Így aztán csak Kenéz meg Zsuzsanna asszony volt jelen, és természetesen Lőrinc barát, hogy Isten áldását kérje a jegyesekre. Az eljegyzés után Lászlónak azonnal vissza kellett térnie az udvarhoz, és feladata mostantól már nem annyira a nevelése volt, hanem állandó kísérője lett, akár vadászni ment, ami az előzmények utána a fiú kedvenc időtöltése lett, akár az udvari ceremóniákon kellett részt vennie. Így a szeme előtt zajlott le Locka úrnak a Ruténok fejedelmének látogatása Visegrádon, ahol baráti hűséget fogadott Károly királynak, és elejétől végig jelen lehetett, amikor Kázmér, Lengyelország királya Visegrádra jött országa püspökeinek és báróinak kíséretében, és azok egyetértésével írásba rögzítette. Halála után, mivel neki nem volt fiúgyermeke, Lengyelország királyi székében Lajos fogja őt követni. A lengyel király távozása után a király hívatta Lajost és vele Lászlót is. Kázmér király látogatása után új helyzet alakult ki, mondta elégedetten Károly király. Lajos fiam már nem csak a magyar trón örököse, hanem a lengyel királyságé is. Neked, Sárosdi László, a legfontosabb feladatod az lesz, hogy ahol Lajos Herceg megjelenik, biztosítva legyen számára a trónörököst megillető tisztelet. Ezt kettőtök kapcsolatának is tükröznie kell. Amikor megtisztelt felséges uram a királyfiak nevelésével, válaszolt rövid gondolkodás után László, ők még kisgyerekek voltak. Természetes volt kapcsolatunk bizalmasabb jellege. De amióta Lajos Herceg lassan kezd belépni a férfi korba, én is egyre nagyobb tisztelettel bánok vele. És kívánságot szerint, királyom, mostantól kezdve éppen olyan tiszteletben fogom részesíteni, mint felségedet. Jól van. Ezt a választ vártam tőled, László fiam, mondta elégedetten Károly. De hat kérjek valamit felségettől. Hajolt meg a király előtt László. Engedj el egy időre, hogy végre megházasodhassam. Erről teljesen megfeledkeztem, röstelkedett a király. Az a szegény lány talán már meg is unta a várakozást, és férhez ment azóta valaki máshoz. Tette hozzá tréfálkozva. De már ne tőlem kérd a szabadságot, hanem Lajostól. Nos, szólalt meg a trónörökös is. Elengedlek, Sárosdi László, az esküvődre, és azt kérem tőled, akivel már vagy tíz esztendeje barátságot fogadtunk egymásnak, Engedd meg, hogy én legyek a nás nagyod. Éva leányasszony bizony keservesen nélkülözte jegyesét, aki alig alig tudott egy-egy napot szakítani arra, hogy meglátogassa. Általában előre ki tudta számítani László érkezését, vagy az futár útján előrejelezte, mikor tud időt szakítani a látogatásra, így kellemes meglepetés volt számára, amikor váratlanul beállított. Mennyi időre jöttél, meddig maradhatsz? Kérdezte jegyesét a viszontlátás első öröme után. Remélem, nem kell holnap után visszamenned, mint általában. Ha nem volna annyi dolgom a birtok irányításával, inkább kolostorba vonulnék. Tette hozzá könnyes szemmel. Tudnám, hogy többé nem láthatlak, de még az is jobb volna, mint mindig csak várakozni, és a végre itt vagy, azon búsulni, hogy már is vissza kell menned. – Alig, hogy hazaérek, már is szemrehányásért? – válaszolt sértődést, mímelve a fiú. – Nem is tudom, menjek-e azonnal vissza? – Menj, ha akarsz – mondta évődve a leány is. – Különben mi az, hogy hazajöttél? Ez az én birtokom, az én kastélyom, addig, amíg feleségül nem vesz valaki, mert attól kezdve a törvény szerint a férjem tulajdona lesz. <gül> – Hát éppen a birtok miatt jöttem én is – Vágott vissza nevetve László. Mert én leszek az a valaki, és feleségül veszlek, hogy ezentúl hazajöhessek hozzád. Éva felsikoltott, és jegyese nyakába borult. Szemei most is könnyel teltek meg, de ezek már másféle könnyek voltak. De most nagy esküvőt tartunk, mondta László a csókolózás szünetében, a lányt még mindig karjában tartva. Nem olyan egyszerűt, mint az eljegyzés. Felkértem Telegdi csanád érsekurat, és ő vállalta, hogy összead minket. De ki fogja irányítani a lakodalom előkészületeit, ha megint elmész? Aggódott a lány. Rengeteg a teendő, ha sok vendéget kell hívnunk. Az esküvőig nem megyek vissza Visegrádra, nyugtatta meg a fiú. Jó, akkor meghívjuk az udvar apraját nagyját, örvendezett Éva. Akit csak akarsz, hadd lássák, Milyen sáros dilászló esküvője. Hadd lássák, Milyen pompás Zácévának, Zác Simon lányának Lakodalma, javította ki László. És ki lesz A nagy? Aggodalmaskodott újra a leány. Lesz-e, aki elvállalja? Már elvállalta Valaki, mondta büszkén László. Sáros és És Zácéva lakodalmán A nagy? Lajos Herceg lesz, Magyarország trónörököse. Sárosdi László és lakodalma valóban pompás volt. Éva apja, Zác Simon is elégedett lett volna. Mert lehet, ha Évát apja adja férhez, a mennyasszony ruházatába kétszer annyi aranyszál lett volna beszőve, a meghívott vendégek száma háromszor annyi lett volna, és négyszer annyi bort fogyasztottak volna el, de egy valamivel szegényesebb lett volna a lakodalom egy király násznaggyal. Lajos herceg jelenléte miatt sok volt az előkelő vendég, és sárosdi lászlónak nagyon kellett igyekeznie, hogy szégyenbe ne maradjanak. De végül is minden sikerült, és a három nap és három éjjel tartó mennyegző után a fiatal pár fáradtan, de elégedetten adhatta át magát a régvárt boldogságnak. És valljuk be őszintén. Erre a boldogságra igencsak rászolgáltak. Elsősorban a fiatal asszony, Éva, akinek nagyon rögös utat kellett megjárnia, amíg vágya teljesült. Lászlónak, aki közvetlenül a trónörökös kíséretében kapott helyet, nagyobb szabadság jutott, mint eddig. Így, más nemes urakhoz hasonlóan, hosszabb időt tölthetett erdővértesen, ami most már újra és vélegesen az ő birtoka lett. A fennálló törvények szerint ugyanis a feleség javai a házasság után férje birtokába kerültek. Ez azonban nem jelentett változást, a birtok igazgatását továbbra is kenéz intézte, és László inkább évára hagyta az irányítást. Annál inkább, mert nagyobb szabadsága ellenére is, Lajos sokszor vette igénybe hosszabb időre szolgálatait. Így telt el csak nem három boldog év. László gyakran volt ugyan távol, de minden alkalmat felhasznált, hogy hazatérhessen kedveséhez, feleségéhez. A erdővértesen volt, gyakran eljártak évával vadászni. Férje nagy gondolóktatta, és a fiatalasszony kiváló tanítványnak bizonyult. Remekül megülte a lovat, és László boldogan tapasztalta, hogy rövidesen már jobban kiismerte magát a környező erdőkben, mint ő. Az volt az egyetlen gond, hogy a vadászat végére mindig megsajnálta az elejtett vadakat, lettek légyen azok akár nyulak, akár farkasok. A nem is sűrűn, de több ízben látták vendégül a környező kúriák, várak birtokosait, és elég gyakran ők is elmentek vendégségbe. László néha magával vitte feleségét Visegrádra az udvarhoz is, ahol szintén voltak barátaik. Egy szóval boldogok voltak. Házasságuk harmadik éve elején Éva feltűnően boldogan fogadta hazatérő urát. – Mi ez a nagy öröm? – kérdezte az, mivel neki is feltűnt felesége szokatlan vidámsága. – Nem mintha nem örülnék én is a viszontlátásnak? – tette hozzá. Nagy hírem van, mondta pironkodva Éva, és átölelte férje nyakát, a fülébe súgta. Nem sokára nagyobb lesz a család? Majd László értetlen képét látva felkacagott. <gye> Gyerekünk lesz, te szamár! László felkapta kis törékeny feleségét, úgy ölelte magához. Az meg nyakába kapaszkodva csókolta a férjét. Biztos fiú lesz, érzem! Monta és örömében elsírta magát. Nagyon boldogok voltak, és boldog volt az egész várnép, mert nagyon megszerették úrnőjüket, talán még jobban, mint gazdájukat. Az egész háznép készült a nagy eseményre. Lászlónak ugyanígy sokszor kellett otthagyni a feleségét, de igyekezett minél többet otthon lenni. Egyik délben, hazatérve Visegrádról az egész ház népét nagy izgalomban találta. Már az ajtóban várta egy szolgáló, és közölte, megkezdődött a szülés. Azonnal be akart rohanni a szülőszobába, de a faluból odahívott bába asszony útját állta. – A szülőszobába nem mehetsz be, uram! – mondta szigorúan. – De ne aggódj, jó kezekben van a kis feleséged. Zsuzsanna asszony is vele van. Várj türelemmel! Azzal megfordult, és ő is bement, de előbb kiszólt az egyik ottácsorgó szolgálónak. Hozzá be egy vödör forró vizet! Könnyű volt mondani, hogy várjon türelemmel. Sárosdi László felalá a szobában, időnként leleült, de nem bírt sokáig ülni, újra meg újra felugrott. Rövidesen csatlakozott hozzá Kenéz is, és már ketten együtt járták körbe a szobákat. Teltek, múltak az órák, nem történt semmi. Azután egyszerre nagy járkálás lett, az asszonyok kibejártak az ajtón. László egyszer be akart kukkantani, de félretolták. Majd egyszerre hangos gyerek sírás hallatszott. Nem sokára kinyílt az ajtó, és kilépett a bába asszony karjában a bepójázott csecsemővel. Mögötte áll Zsuzsanna asszony. Fiú, mondta a bába, de arca nem volt vidám. László Zsuzsanna asszonyra nézett, először boldogan, de látván annak kisírt szemét, ilyetten kérdezte. És Éva? Zsuzsanna asszony ismét elsírta magát, nem válaszolt a kérdésre. A bába asszony bólintott. Nagyon gyenge szegényke, rengeteg vért vesztett, mondta szomorúan. – Meggyógyul! – kiáltott riadtan László. – Nem hiszem, hogy megéri a reggelt. – mondta a bába letörten, majd megkérdezte. – Nem nézi meg a fiát kegyelmed? De László már rohant is be a szülőszobába, egy pillantást sem vetve az újszülötre, egyenesen az ágyhoz, ahol Éva feküdt. Ahogy ott feküdt, László hirtelen azt gondolta, hogy ez az az Éva, akit tizenkét évvel ezelőtt felfedezett a vár emeletén a nagy ruhás szekrényben. Keskeny, finom arcocskája még kisebbnek látszott, az arca sápat szinte fehér. Szép nagy szemeit Lászlóra függesztette és mosolygott. A férfi térdre borult az ágya mellett, és sírva csókolgatta a sápat arcocskát. – Nem hagyhatsz itt, meg fogsz gyógyulni! – zokogta. Az mosolyogva fejét rázta Nem. Meg fogok halni. De nem bánom. Fiút szültem neked. Hálából az egész életemért. Az életemért és a boldogságért, amit mind neked köszönhetek. Szeresd a fiunkat helyettem is. László közbe akart szólni, de ő közbevágott. Ne szólj közbe. Kevés az időnk, ne szomorkodj, boldogan halok meg, szeretlek. Még egyszer rámosolygott Lászlóra, majd félre billent a feje, de holtában is mosolyult az arcán. Temetés és koronázás A fiatalasszonyt a közeli temetőben temették el, ahol a többi zác is nyugodott.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 Giacomo barátsága kellemessé tette László nápolyi tartózkodását. Szoros barátság alakult ki közöttük, minden szabad idejüket lehetőleg együtt töltötték. Giacomo szülei házába is meghívta magyar barátját. Giacomo apja Giuseppe Perszini magas beosztást töltött be az udvarnál, így noha a perszínik apuliai nemesek voltak, nápolyban is volt házuk.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 Hatodik kelemen elrendelte Endre megkoronázását. Ami jog és igazság szerint járt volna, pénzzel kellett megváltani. Az új király új gondjai mi a Terzsébet királyné Endre fia megkoronázását egyengette, Lajos királynak meg kellett vívnia első csatáját. Az erdélyi szászok lázongani kezdtek, és megtagadták a szokásos adók és király jövedelmek megfizetését. Lajos király nagy sereget mozgósítva személyesen indult a lázadók megfékezésére. Megjelenésére, a lázadó szászok szinte harc nélkül megadták magukat, és engedelmességet fogadtak. Ekkor megmutatkoztak a fiatal király uralkodói képességei. Többek tanácsa ellenére bölcs önmérsékletet tanúsított, nem torolta meg az engedetlenséget, hanem megbocsájtotta a Nagy lelküségének hatása nem maradt el. Sándor, havasalföld vajdája, akinek apja, bazaráb, Károly király ellen fellázott, és kivívta függetlenségét, látván a magyar király hatalmát és méltányolva kegyességét, Személyesen eljött az erdében tartózkodó Lajoshoz, és önként felajánlotta engedelmességét és hűségét a királynak, elismerve a Szent Korona fennhatóságát. A fiatal király első hadjárata tehát meghozta gyümölcsét, és megszerezte az új uralkodó tekintélyét. Sáros László itáliai távolléte miatt nem vett részt ebben a hadjáratban, sem abban, amelyet a király a pogány litvánok ellen folytatott, hogy segítséget nyújtson felesége Margit apjának, Morvaország őrgrófjának. Amikor hazaérkezett, a király azonnal magához hívatta és beszámoltatta a történtekről. Én bízom benne, el fogjuk érni végre, hogy Endre öcsémet Szicília és Nápoly királyává koronázzák, és végre ő uralkodhat a nápoi királyságban. Neked mi a véleményed? kérdezte végül Lajos király, várva László részletes beszámolóját. Sárosdi László némán nézett maga elé egy darabig, mielőtt válaszolt volna uralkodójának kérdésére. Ennek részben az volt az oka, hogy egy pillanatig nem tudta, hogyan szólítsa meg a királyt. Akármi is történt, közben számára még mindig a fiatal Lajos herceg volt, aki évekig a tanítványa volt. De volt más oka is, ami elgondolkodásra késztette. Kérlek, felséges uram, válaszolta rövid hallgatás után, lehet, hogy megharagít, amit most mondani fogok, de úgy érzem, a sok év, amit együtt töltöttünk, arra kötelez, legyek őszinte hozzád. Mint várható volt, elértük, hogy a pápa úr elrendelje Endre király koronázását, hogy mivel értük el, te jobban tudod, mint én. De sajnos nem hiszem, hogy valaha is ő lesz a nápoi királyság ura. Hogy véleményét alátámassza, részletesen elmondta, mit tapasztalt. Lajos király előbb bosszusan hallgatta Sáros dilászló magyarázatát, de ahogy minél tovább hallgatta, annál inkább elgondolkodott a hallottakon. Szóval az a véleményed, kérdezte végül megenyhülve, hogy Johanna sohasem fogja az öcsémet saját maga és Nápoly urának elismerni? Mindent meg fog tenni ellene, és nagyon sokan támogatják, válaszolta László. Csak reménykedni tudok, hogy nem lesz komolyabb összetűzés. A király bosszusan fel alá kezdett járkálni, aztán megállt László előtt, és egyszerre elkezdett nevetni. Ha, először dühös lettem rád, nem vagyok hozzászokva, hogy a rossz híreket csak úgy az arcomba vágják. De azután beláttam, sok igazság van abban, amit te mondtál. Azon nevetek, hogy amióta király vagyok, ugyanazok az emberek, akik apám idejében gyakran kioktattak, most nem mernek ellent mondani akármit is mondok. De te kivétel vagy is, és ennek örülök. Szükségem van olyanokra, akikről tudom, hogy mindig elmondják a véleményüket, még ha ellent is kell mondaniuk nekem. Mint Károly királynak dancsmester, szólt közbe László. Igen, mint Károly királynak dancsmester. ismételte a király. És ezt te leszel túl. Ami pedig Endre királyságát illeti, Tette hozzá elkomorodva. Még meggondolom, mit tehetnénk. De most, fordult Lászlóhoz újra elmosolyodva. Menj haza, a kisfiad már nagyon vár. Ha kell, majd értet küldök. Lászlónak nem kellett kétszer mondani, hogy látogassa meg kisfiát. Amúgy is nagyon sokat gondolt rá, és alig várta, hogy több mint egy éves távol lét után újra találkozzanak. Nem is üzente meg érkezését, azonnal útnak erett. Amikor belovagolt a vár udvarába, az első, amit meglátott, játszadozó gyerekek csoportja volt. Valamilyen harci játékot játszottak, két csoportra oszolva. Az egyik csapat a télire összevágott farakáson helyezkedett el, nyilván az volt a vár, a másik csapat pedig el akarta foglalni, de ez láthatólag nem sikerült. A támadókat izmos, szőke, hat év körüli gyerek vezette. A többiek közöttük, a nála jóval idősebb kisfiuk is engedelmesen követték vezérük utasításait. László a kisvezért ismerősnek találta. Azután rájött, hogy az nem más, mint az ő fia. Amióta nem látta, a kis Gergely nagyot nőtt, alig ismert rá. Határozottan, megfontoltan irányította tíz-tizenkét főből álló csapatát. Apja leszállt a lóról, és figyelte őt. A gyerekeket annyira lekötötte a játék, hogy nem vették észre, ahogy egy oszlop mögül figyelte őket. Gergely az ellenség üdvri valgása mellett látszólag visszavonult az udvaron álló esővízgyűjtő hombárok mögé. Ott ketté osztotta csapatát, majd a fővezérséget egy másik fiúra bízva a fal mentén megkerülte a farakást. Közben a csapat nagyobbik része harsány -csata kiáltással támadni kezdett. A farakás védői hősiesen védekeztek, és minden támadást visszavertek. Soraik azonban egyszerre csak megbomlottak, mert a támadók másik csoportja hátulról megmászta a bevehetetlen várfalait. A harcnak rövidesen vége lett, és a győztesek vezérüket várakapva diadalmasan körbejártak a várudvarban. Amikor a közelébe értek, László elébük lépett. A kis csapat olyan hirtelen állt meg, hogy vezérük majdnem lepottyant a vállukról. Szájtátva meredtek a váratlan vendégre, de Gergely hirtelen elkiáltotta magát. – Édesapám! – és leugrott a többiek válláról. László felkapta és magához ölelte, majd letette maga elé. Sárosdigergei Gergely kapitány, felsége Lajos király nevében ezennel megdicsérlek, mondta, és kezet nyújtott a kisvezérnek, a többiek üdvri valgása közepette. Az erdővértesen töltött idő alatt László minden napját főleg a fiával való foglalkozással töltötte. Sajnos ez az idő nem volt túl hosszú. Három hét sem telt el, futár érkezett Visegrádról. Lajos király magához rendelte Sárosdi Lászlót tanácskozásra. Visszatérte után Lajos király ismét bevonta közvetlen udvar tartásába, és megtette állandó tanácsadójának. Lajos hamar rájött, hogy volt nevelője gyorsan átlátja a dolgok lényegét, és elfogulatlanul képes véleményét kialakítani a helyzetről, és amikor maga nem tudott, vagy nem akart valamiben részt venni, nem Lászlót bízta ugyan meg a hadjárat, vagy tárgyalás vezetőjének, ez sérelmes lett volna a nála magasabb rangú főúrak számára, de elküldte megfigyelőnek. Így történt ez akkor is, amikor a tatárok ismét és nem első alkalommal, fejedelmük Atlamosz vezetésével megtámadták Moldvát és az erdélyi rész határvidékét. A tanácskozásra meghívottak, akik között László volt a legfiatalabb és a legalacsonyabb rangú, kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy be kell törni a tatárok földjére, és példásan megbüntetni őket a zaklatásért. Vita csak azon volt, mekkora sereget küldjenek erre a célra. A nádor ispán azt javasolta, hogy a határvidéken letelepült székelyeket mozgósítsák. Ezzel a többség egyetértett, csak az udvarbíró nagymartoni pál keveselte a kiküldendő sereg nagyságát. Nagymartoni pál véleményét egyedül sáros dilászló támogatta. A tény, hogy a többségnek ellentmondott, általános megrökönyödést keltett. A nádor ispán rá is ripakodott. Hogy jut eszedbe, fiam, hogy ennyi tapasztal, tekintélyes úr véleményének ellent mondj? De Lajos király leintette. Nádor ispán uram, egy tanácskozás valamennyi résztvevőjének egyformán joga van a véleményét elmondani, akárki is. Szükségem van mindenki tanácsára, majd eldöntöm, kiét fogadom meg. Döntöttem. A székelyeket küldöm a tatárok ellen. Te pedig fordult Lászlóhoz, elviszed a parancsomat Gyulafehérvárra, Laszkfiendre Erdéi Vajda úrnak. Mozgósítsa a határvidék őrzését ellátó székelyeket, törjenek be a kipcsaki tatárokhoz, hogy állandó zaklatásukat egyszer és mindenkorra megszüntessük. Sárosdi László tehát húsz csatlóssal elindult az Erdéi Vajdához, a király parancsával. A szokásos kereskedelmi úton mentek, Budánál keltek át a Dunán, gyorsan haladtak, csak szolnokon, majd nagyváradon pihentek meg. Váradon, vacsora után László kisétált a városba, és bement a templomba, ahol védőszentje, Szent László király teste nyugodott. Aggódott a csata kimeneteléről, nem értett egyet a király döntésével, keveselte a tatárok ellen felvonuló székelyek erejét. Fohászkodott László királyhoz, aki háromszáz éve annyiszor legyőzte a tatárokat. László, miután átadta a király parancsát a vajdának, elmondta neki aggodalmát. Lack fiendre maga is osztotta Sárosdi László véleményét. Szerintem is kevés a harcosunk, hogy betörjünk a kipcsaki tatárok országába, mondta elgondolkozva. Arra elegem volnánk, hogy esetleges támadásukat visszaverjük. Ha viszont mi törünk hozzájuk, az egész ország összes harcos a harcba száll ellenünk. De ha ez a király parancsa, így fogunk tenni. A vajda szétküldte a futárokat a lófőkhöz, és alig telt el három hét összeállt a székelyekből álló, mintegy egy ezer főnyi hadsereg. Lackfi rövid, lelkesítő beszédet mondott, ismertette a csata tervet, majd elindultak moldva felé. Előre is küldött a vezér futárokat, úgy, hogy mire a földjükre értek, már várta őket a csángókból álló csapat, hogy csatlakozzék a főerőkhöz. Noha ez a csapat nem volt jelentős, hasznos volt, mert a tatárok is megneszelték az ellenük irányuló támadást, és még el sem értek a határra, már nagy erőkkel elindultak moldva felé. A magyarok behatoltak Tatárországba és felperzselték, ami az útjukba esett. Az ütközet a tatár főerőkkel a határtól nem messze alakult ki. Mint László jól sejtette, a magyar sereg létszáma kevésnek bizonyult a tatárokéhoz képest, akik legalább háromszor annyian voltak. A magyar lovasság szoros csatárláncba fejlődve támadott és pillanatok alatt megfutamította a velük szemben támadó tatársereget. Ez a diadal azonban nem volt hosszú életű. A tatárok derékhada ugyan szétszóródva menekült, és hátrafordulva szórta nyilait az ellenségre, de a menekülő csoport hirtelen ketté vált, és mögöttük újabb lovas csapat tűnt fel, szembe támadva a magyarokat. Az előbb még menekülő lovasok két irányba szétválva oldalba kerülték a támadókat, akik kénytelenek voltak visszafordulni, hogy a bekerítést elkerüljék. Most a tatárok üldözték a magyarokat, akik kénytelenek voltak táborukig hátrálni. Talán még aznap eldölt volna a sorsa, de szerencsére közben besötétedett, és a tatárok is visszavonultak, búcsúzóul nyilzáport ellenségeikre. A magyar seregnek jelentős veszteségei voltak, főleg nyilvesző okozta sebesülések. Az éjszaka folyamán nem történt semmi, az őrszemek éberen vigyáztak, és ezt a tatárok is tudták. Ahogy felkelt a nap, Lask ismét csatarendbe állította hadinépét, úgy indultak az ellenség irányába. Most már úgy alakították ki soraikat, hogy bármely irányból érkező támadást ki tudjanak védeni. A magyar sereg lassan mozgott előre, hiába próbálták a tatárok újra maguk után csalni őket. Miután ez nem sikerült, minden irányból rátörtek a székelyekre, és szabályos közelharc alakult ki. László maga is derekasan kivette a részét a harcból. Kétszer majdnem megölték, de mindkét alkalommal fürgébb volt ellenfeleinél, az egyiket levágta kardjával, a másikat átszúrta, és tovább lovagolt. Több tatárral is összeütközésbe került, de ezek hamar elsodródtak mellőle. Azután egyszerre nagyobb csoportosulással került szembe, amelynek közepén pompás paripán díszes ruházatú idősebb harcosült. A vajda leírásából ráismert. Atlamosz volt a tatárok fejedelme. A közöttük lévő tömeg kissé megritkult, és hirtelen szemtől szembe került a tatárvezérrel. Mindketten meglepődtek, Atlamosz kardja után kapott, de László gyorsabb volt, és kirántva a nyerekkápából rövidnyelű csatabárgyát, lecsapott ellenfelére. A fejét akarta eltalálni, de csak a vállát érte ott, ahol a páncél és a melvér találkozik, de olyan erővel, hogy a tatár lebukott lováról. Odébb sodródott, közben látta, hogy a székelyek egy csoportja ráveti magát a sebesült fejedelemre. Csak hamar újra megpillantotta atlamosz fejét, de már egy hegyén. Vezérük veszte, megzavarta a tatárokat. Egy részük fejveszetten kezdett menekülni, magával ragadva azokat, akik még helytáltak. A tatársereg szétszóródott, Lackfi pedig felismerve a lehetőséget, utánuk küldte a könnyebb fegyverzetű lovasságát, és ahol érték, vágták, szabdalták a menekülőket. A szétszóródott ellenséges sereg nem tudott többé összeállni, így a magyarok ellenállás nélkül tudtak behatolni mélyen a kipcsaki tatárok birodalmába, feldúlva mindent, ami útjukba került. Sikeres hadműveletükkel hosszú időre biztosították moldva békéjét. Visszatérve Magyarországra, a vajda megjutalmazta és szélne eresztette a székelyeket, majd saját csatlósai kíséretében visszatért Budára, ahol a király apja halála után udvartartását berendezte. Anyja, Erzsébet királyné udvartartása Visegrádon rendezkedett be. Nagyváradon megálltak, hogy egy kiség kipihenjék magukat. Lackfi magához hívatta Lászlót, mert tudta, Lajos király meg fogja kérdezni az ő véleményét is. Láttam, te is derekasan kivetted a harcból a részedet, sáros dilászló. Fordult hozzá, miközben megkínálta egy kupaborral. Azt hiszem, nagy tettet hajtottunk végre kis seregünkkel. Te nem úgy gondolod? Én is úgy gondolom, Vajda uram, hiszen te is tudod, ugyanaz volt a véleményünk a sereg nagyságáról. Azt hiszem, nagy szerencsénk volt. Lehet, hogy szerencse volt, lehet, hogy más. Vonogatta a vállát a vajda. Hallottad? A sereg között elterjedt. Mondta aztán szemét kérdően a másikra szegezve, hogy a csata közben maga Szent László király jelent meg, és ő kergette szét a pogányokat. Nem tudom, én nem láttam, válaszolt mosolyogva László, de biztos, hogy így vagy úgy segítségünkre volt, különben talán te sem, én sem lennénk most itt.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 Először Endre királytestét vitték be a város dómjába. Ott átadták a perjelnek, helyezzék tisztes őrizetbe, amíg végleges temetéséről nem döntenek azok, akiknek ez joga és kötelessége. – Mit tanácsolsz? Kihez forduljunk? – kérdezte barátját László. – Jelentsük Johanna királynőnek, hogy megölték a férjét, és mi megtaláltuk a holtestét? – Nem hiszem, hogy meglepődne. Gondolkodott hangosan Jacomo. Legfejebb azon, hogy megtalálta valaki. Vagy kérdezzük meg tőle egyenesen, miért ölette meg a királyt? Azt hiszem, az lesz a legokosabb, ha most visszamegyünk hozzátok Nápolyba, és az apáttól kérünk tanácsot, döntötte el László. És egyúttal sürgős futárt küldök a hírel Lajos királyhoz. Mire visszatértek Nápolyba, már híre ment a gyilkosságnak. Johanna királynő mégyászba öltözve az egész udvartartás előtt bejelentette, hogy férjét ismeretlenek megölték. László visszaküldte a csatlósait szálláshelyükre, de megparancsolta, senkinek ne beszéljenek arról, amit láttak, és gazdájuk hollétét ne árulják el senkinek. Giuseppe Perszini, akit már az udvar bejelentése is lesújtott, Mély megdöbbenéssel hallgatta fia és annak barátja beszámolóját. Legjobb lesz, mondta hosszas gondolkodás után, ha Lajos királyotok rokonát, Károly király nővérének férjét, Bertrand de Booth, novelli nagyhatalmú grófját keressük fel. Ő feltétlen híve volt Endrének, és olyan nagy a tekintélye, hogy Johanna és hívei nem mernek vele szembeszállni. De előbb, László fiam, gyors futár útján értesítsd Lajos királyt. Ne sajnáld az időt. Küldj részletes beszámolót. László éppen elkészült levelével, amikor egyik csatlósa jelentette, hogy az udvartól keresték a csatlósok szálláshelyén. helyén. Jó, hogy hozzátok jöttünk, mondta László Giacomo-nak. Bújtos tudja, hogy itt vagyok. Meg van ijedve és kerestet. Nem tudja, mit tudok. Lehet, hogy meg akar öletni? <gül> Vagy azért akar megöletni, mert azt hiszi, tudja, mit tudsz, nevetett a barátja. De az is lehet, hogy a királynő akar megöletni, mielőtt megtudok valamit. Ragozta tovább László. Miután a futár elindult a levéllel, Giuseppe perszíni kíséretében felkeresték novelli grófját. Enrikót is magukkal vitték. Nem lehet leírni Bertrand Gróf haragját, amikor Enrico beszámolóját személyesen is végighallgatta. Azonnal a királynőhöz megyünk mindannyian, adta ki az utasítást. Ezt nem usszák meg szárazon. Megjelenésük nagy megdöbbenést váltott ki az udvari emberek között, különösen amikor a Gróf mindenki füle hallatára részletesen elmondta, amit a szolgától, illetve amit gyakomótól és Lászlótól megtudtak. A láthatólag érintettek, illetve beavatottak közül többen szótlanul meredtek maguk elé, mások, köztük bujtos Demeter is sápattan próbáltak tiltakozni. Legelőször Johanna királynő nyerte vissza lélek jelenlétét. – Ha ez igaz is, kedves rokon! – mondta Bertrand de Bull grófnak. – Hálás vagyok neked, hogy elmondtad! – Utasítást fogok adni, hogy Sansát és Korrádót vessék fogságba és vallassák ki. Szükségtelen, vágott szavába Novelli grófja. Én már intézkedtem, az embereim keresik őket és cinkosaikat. Köszönöm, hogy mélységes gyászomban megkímélsz ettől a feladattól, mondta kényszeredettel Johanna. De ezeken a gazembereken kívül gyanúba keveredhet mindenki az udvartartásomból, illetve, javította ki magát zavartan, udvar tartásunkból. Például a férjem kamarása, Bújtos Demeter. Még én is, mert, ahogy a szolga mondja, Endre zárva találta az ajtót. Hát én tényleg bezártam, mert kindulakodás volt, és féltem. De nem gondoltam, hogy a férjem veszélyben van. Most cinkosnak tartotok, mert egy szolga mondja? Engem is megvádoltak. Vágott a királynő szavába Bújtos Demeter. Mindenki tudja, hogy Sárosdi László az ellenségem. Lehet, hogy ő vesztegette meg azt a szolgát. Ki hisz neki? Visszautasítom Bújtos Demeter gyanúsítását. Lépett előre László. Igazamat tanusítják, Igenis, árulással és cinkossággal vádollak téged, Bújtos Demeter. El fog érni a magyar király büntető keze. Erzsébet királyné kívánságára Lajos király átengedett Endre király szolgálatába, mondta öntelten bújtos. Tehát az én ügyemben csak a nápoi királyság uralkodója ítélkezhet, azaz Johanna királynő, ő pedig tudja, hogy híven szolgálom. Nem várom meg, amíg Lajos király büntetése elér, és endre király miatt, aki valaha a barátomnak nevezte magát, Kihívlak, megvívok veled életre halára mondta ekkor Sárosdi László. Jól van, vívjunk meg, mondta sápattan Demeter. Holnap itt az udvar előtt. Holnap, nyugtázta László. Vívjatok, ha tetszik, mondta gúnyosan a királynő. Ezeket a nevetséges vádakat úgy sem hiszi el senki. Én elhiszem, szólalt meg egy díszes ruhájú úr, aki eddig az ajtó mellől figyelte az eseményeket. Én, Károly, Durazzó hercege, magam is meggyőződtem az igazságról, és már le is írtam levelemben, amit még reggel elküldtem rokonomnak, Lajosnak, a magyar királynak. Hát, ha valaki, te ismerheted az igazságot, Durazzói Károly, mondta sápattan Johanna, majd megfordult és elhagyta a termet. Kísérete követte, közöttük Bújtos Demeter. Írjátok meg rokonomnak, Lajosnak, Végére járok a dolognak, és megbüntetem a vétkeseket. Nyugtatta meg Giuseppe Perszínit és társait Bertrand Gróf, miután távoztak a királyi palotából. Nem értem, szólalt meg hirtelen László. Hogy tudhatta meg mielőttünk duradzói Károly herceg, hogy mi történt? Talán úgy, felelte rövid gondolkodás után Perszíni, hogy előre tudta, mi fog történni.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 De milyen más bűnről beszélsz. Minden az én bűnöm fiam, mondta meg törten Erzsébet királyné. Ez az Úr Isten büntetése, amiért annak idején sok ártatlan ember vérét követeltem bosszúból, amiért zársz Felicián megsebesített. Ezért kellett Andrének meghalnia. Miattam halt meg, én öltem meg. Ne bánkódj, anyám. Igaz, hogy túl szigorúan,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 A királyi palota ajtaját zárva találták. Kopogásukra egy szóga dugta ki a fejét. – Johanna királynőt keressük, és bujtos főkamarás urat! – mondta többiek helyett is a gróf. Johanna királynő ő felsége elutazott a A kamarás úr is vele utazott! – mondta a szóga és becsukta az ajtót. Nápolyban és odahaza László azonnal értesítette Lajos királyt, hogy a királyné szűke budvartartásával elhagyta Nápolyt és további utasítást kért. Barátja Giacomo ragaszkodott hozzá, hogy továbbra is náluk lakjék. A következő napok, bárhogy is szerette volna hasznosan tölteni, semmit vissel, illetve az események tétlen szemlélésével teltek. Bertrand de Bou Novelli grófja ígéretéhez híven embereit a gyilkos merénylet résztvevőinek felkutatására és megbüntetésére küldte. Sikerült is valamennyit kézre keríteniük, legalábbis mindazokat, akikre a többiek a nem éppen kíméletes kínvallatás során rávallottak. Miután a gyilkosság végrehajtóinak fejét, korrádót és kitervelőjét, Csenszát elfogták, a többieket pedig nyilvánvalóan a gazfickók söpredékéből bérelték fel, a bűnösök elnyerhették méltó büntetésüket. Azaz elnyerhették volna, ha az igazi felbújtók személyére is sikerült volna fényderíteni. De sajnos az ő kilétüket csak sejteni lehetett, mert a két főbűnös a legdurvább kínvallatás során sem nevezte meg őket. Talán azért, mert mire a kínpadra kerültek, a kínzások egész során kellett keresztül menniük, és olyan állapotban voltak, hogy novelli grófiának leggyakorlottabb hóhérja sem tudott belőlük kiszedni egy értelmes szót sem. A gyilkosság végrehajtóit ezután Bertrand de Beau kocsira kötözve végighurcoltatta az országon, majd válogatott kínzások közepette kivégeztette őket. A kivégzést a város lakosságának nagy örömére a város főterén hajtották végre. Természetesen a nézőközönség soraiban Nápoly városának előkelőségei is megtalálhatók voltak. Sárosdi László és az őt kísérő csatlósok természetesen szintén ott voltak. Nem mintha László élvezte volna a kivégzéseket, hanem hivatalból, mint a magyar király képviselője, akinek öccsét meggyilkolták. – Nem gondolod, hogy ki kellene bővíteni a kivégzendők sorát azokkal, akik részt vettek a merénylet kitervelésében? Esetleg titkos utasításokat is adtak rá? – kérdezte barátját Giacomo, aki családjával együtt elkísérte Lászlót a kivégzés színhelyére. – a gondolsz? – kérdezett vissza az. – Nem hiszem – folytatta el hogy a királynő közvetlenül utasított volna valakit, hogy ője meg a férjét. Még talán utalást sem tett rá, legfeljebb megjegyzések formájában adta hívei tudtára óhaját. Minden esetre, akik ezt tették, neki óhajtottak a kedvében járni. Ez éppen olyan gyilkosság, mintha ő forgatta volna meg Endre szívében a tört. Szólt közbe felháborodottan Marcella, Giacomo Huga, Mély barna szemei szinte villogtak, és a harag annyira megszépítette amúgy is csinos fiatal arcát, hogy László le sem tudta venni róla a szemét. Nem tudom, mi a nagyobb bűn, gondolkozott hangosan Giuseppe Persini. Egy királyt megöletni, vagy egy férjet megöletni? Egy királyt megölni nagy bűn, bár van, aki rászolgált, tört ki hevesen Marcella. De egy férjet megölni, vagy bárkit aki szerettéged téged, az a legnagyobb aljasság. Körülnézett is, észrevette, hogy magyar vendégük milyen tekintettel figyeli mondani valóját. Elpirult, de nem fordította el a fejét, hanem a férfi felé fordulva belenézett az őrá meredő szempárba. Én ilyet soha nem tennék, inkább én halnék meg, mondta, és rámosolygott Lászlóra. Sárosdi László, mivel a király parancsa még nem érkezett meg, továbbra is a perszíni családnál vendégeskedett. Velük együtt részt vett nápolyi társasági életében, ahol egyre nagyobb ismertségre és népszerűségre tetszert. Ennek oka részben az volt, hogy a városban Lajos, magyar király küldötteként tartózkodott, ami személyét érdekessé és az adott helyzet miatt fontossá tette de növelte rokon szenvességét, kellemes megjelenése, udvariassága és diplomatikus modora, amit Károly király szolgálatában sajátított el. Házigazdái is örültek vendégük népszerű voltának, és mindannyian büszkék is voltak rá, kivált képpen Marcella, aki Giacomoval együtt mindenhová elkísérte, mindenütt az ő oldalán mutatkozott. Közben híre jött, hogy a magyar sereg elővédje Kont Miklós vezetésével Itáliába érkezett, és átlépve a nápoi királyság határát, a király nevében megnyerte Apúleia városának kormányzóját, Lajót, hogy nyújtson segítséget öcse halálának megbosszulásához. Lajó, aki rokon szemvezett a magyar királlyal és mélyen elítélte Endre király megöletését, segítséget és szövetséget ígért Kontnak. Végre megérkezett Lajos király levele. A király megköszönte Sárosdi Lászlónak hűséges helytállását, és megdicsérte, amiért gyorsan és okosan cselekedett. Helyesen cselekedtél, írta Lajos király, amikor az ajas gyilkosságról tudomást szerezve felkerestett kedves rokonomat és hűséges barátomat, Bertrand de Bógrófot. Ha nem az ő kíséretében mentetek volna Johanna udvarába, nem csak semmibe vették volna, amit a gyilkossággal kapcsolatban lelepleztetek, de talán még az életetek is veszélybe került volna. Nagyon örülök, hogy rokonomnak, novelli grófjának sikerült az ajjas bűntény végrehajtóit kézre keríteni. Ehhez a bűnösök arcátlan merészsége segített hozzá az, hogy bűnüket nemhogy leplezni igyekeztek volna, hanem még dicsekedtek is vele. Ez is bizonyítja, hogy a gyilkosság hátterében magasállású személyek állnak. Elsősorban Johanna királynő maga, de valószínűleg más főrangú személyek is. Magam is gyanúsnak tartom duradzói Károly herceg szerepét. Attól tartok, ki akarja használni a zavaros helyzetet, ha csak nem maga hozta ezt létre, és esetleg ő akarja a királyságot elnyerni. A levél további részében a király leírta, hogy kont küldetése, amivel a nápoly elleni hadjáratot igyekszik előkészíteni, igen sikeres. Így rövidesen elindulhatnak a seregek Itáliába. Először azonban országgyűlés szándékozik összehívni Budára. Addigra Lászlónak is haza kell térnie csatlósaival, hogy azután a király kíséretében vegyen részt a hadjáratban. A király a levele végén megdicsérte Lászlót, amiért feladatát ilyen diplomatikusan oldotta meg. Sárosdi Lászlónak tehát búcsút kellett vennie kedves vendéglátóitól, akiknél annyi kellemes órát töltött. Nehéz szívvel búcsúzott, és házigazdái is nehezen engedték el, különösen Marcella. Maradj még, kérlelte a kislány, és könnyes volt a szeme. Nem maradhatok. A király hazahívott, válaszolta a férfi, és a hangján érzett, hogy nehéz szívvel mondja: De ugye visszajössz? mondta Marcella, majdnem könyörögve. Visszajövök, ígérte László. Mihely tehetem, visszajövök. Hozzád, hozzátok. Várni foglak. Búcsúzott a lány, és nyakát átkarolva arcon csókolta a férfit. De ez a csók valamivel több volt egy testvéri bócsú csóknál. Ahogy visszaérkezett Magyarországra, László első dolga volt, hogy hazalátogasson kisfiához Gergelyhez, aki több mint egy éve nem látott. Kíséretét Budára küldte, és egyedül vágott neki az útnak. A várkapujában két fegyveres szolga ácsorgott. László egyiket sem ismerte, de azok sem őt. Kit vagy, mit keresel itt idegen? rivalt rá az idősebbik, és fenyegetően feléje fordította lányzsáját. Nem vagyok idegen, bosszankodott László. Ismer itt mindenki, ne tarts fel, fáradt vagyok. Már pedig feltartalak, is, le is szállítalak arról a szép paripáról, mérgelődött a fegyveres. Te bizonyára a haramiák kéme vagy. Láttál már rablót ilyen paripán, barátom? mordult az őrre, ingerülten László, akit a hosszú útporával belepet ruhája alapján valóban össze lehetett téveszteni egy haramiával. Bizony, hogy láttam, az is lopott volt, kiáltotta a őr. Különben sem vagyok a barátod, fiam. Na lefelé arról a szép lóról. Azzal lángájával a lovas felé szúrt, de emberére talált, mert az villám gyorsan elkapta a fegyvert, közvetlenül a hegye alatt, és csavarintott egyet rajta, kirántva az őr kezéből. Ugyanazzal a mozdulattal a láncsa mint egy bottal fejbe kóllintotta az öreget, aki hanyat vágódott a földön. Mire felocsudott, saját fegyverének hegye már a torkát birizgálta. – Te pedig ne társd a szádat! – szólt rá László a fiatalabb bőrre, aki eddig néma tisztelettel figyelte időstársát, hogy harci fogásait minél hamarabb eltanulja, és most ietten és csalódottan bámult, nem tudva, mit tegyen. Ne bámulj, hanem fúsz kenézúrhoz, és jelens, hogy megjött a gazda. Mielőtt azonban a rémültőr engedelmeskedhetett volna az utasításnak, hangos gyerekkacaj hallatszott, és egy fa mögül gergely szaladt elő. Láttára apja messzire hajtotta a lángyát, és lehajolva felemelte magához a nyerekbe. Hű, de nehéz vagy, majdnem elejtettelek! – Ölelte magához a fiút az apja. Már akkora vagy, mint egy jól megtermett német zsoldos katona. Tréfálkozott, majd mosolyogva ráripakodott. És mióta vagy itt, te kis himpellér? Miért hagytad, hogy itt csatázzunk az őrséggel a várkapuban? Kíváncsi voltam, vagy-e olyan jó harcos, mint Dániel bátyó? Nevetett Huncutul a gyerek. Ő ugyanis mindig dicsekszik a tetteivel. Közben az öreg őr feltápászkodott a földről, és kis urát az idegen ölében látva rájött, hogy ki érkezett, és jobbnak látta az idegennel szembeni haragját visszafojtani. Azon tanakodott, mit is mondjon urának, de közben megérkezett kenéz is a másik kapuőrrel együtt, és ő kért bocsánatot helyette is. Bocsáss meg, uram, de haramiák fosztogatnak a környéken, őröket kellett állítanunk. Ezek új emberek, nem ismernek téged, ebből adódott a félreértés. Nem is haragszom én, bolond lennék azért haragudni, hogy jól őrzik, ami az enyém. Hallom, öreg, sok csatában vettél részt. Lehet, hogy már harcoltunk együtt? Lehetséges, uram, felelte gyorsan az öreg, aki örült, hogy nem kellett bocsánatot kérnie, és nem került szóba sikertelen kísérlete a behatoló megállítására. Harcoltam én sok helyen, még Károly király seregében bazaráb ellen, vagy laszkfi vajda úr alatt a tatárokkal szemben is. – Na, akkor harcos társak vagyunk! – mosolygott Sárosdi. – Én is harcoltam a tatárok ellen az oldalatokon, és Szent László oldalán. Siheder koromban pedig részt vettem a bazaráb elleni szerencsétlen csatában. Hiszen akkor biztos ismertük egymást, mert a havasa a föld elleni hadjáratból nem sokan maradtunk élve. Most, hogy mondtad, ha sihederként vettél részt a csatában, nem te voltál-e, aki a segítségért ment? Én voltam bizony, bátyám. Na látod, Gergely fiam, igazat meséltem a harcokról. Emlékszel, meséltem egy fiúról, aki átvágta magát az ellenségen és segítséget hozott. Az apád volt az, és hogy kíváncsi voltál, hát én mondom, van ő olyan jó harcos, mint én, ha nem jobb? Én is leszek olyan jó, mint ti, csak engednétek a csatába, kiáltotta Gergely. Bizony itt az ideje, hogy te is elkezdjed a szolgálatot, fiam, bólintott az apja. Nyolc éves múltál, felviszlek Budára és beajánlak ő felségéhez apródnak. Én is nyolc voltam, amikor az apám, a te Gergely nagyapát felvitt magával Visegrádra, Károly király szolgálatára. Bizony jó lesz, helyeselt Kenéz is. Szegény Zsuzsanna asszony nemrég halt meg, és én is öreg vagyok. Ki tudja, meddig bírom. Akkor tedd meg helyettesednek Dániel bátyót, ahogy a gyerek mondja. Ő még nem olyan öreg, tud neked segíteni. Becsületes, kiszolgált öreg harcos. Jól fog itt szolgálni, határozott László. Így az öreg segítséget kapott Dániel személyében, sáros Gergely pedig az apjával indult vissza Budára. Éppen jókor érkeztek. Addigra Budavárosa körül, de még a Duna bal partján is mindenütt hadizászlók lobogtak. A vérbe mártott kard körbehordozása az országban megtette a hatását. Nem volt olyan vidék vagy vármegye, amely nem küldte volna el bandériumjainak legjavát a seregbe, amelynek feladata volt a király öccsének, valamint a rajta és Magyarországon esett sérelem megtorlása. László megvárva, mikor lesz a királynak egy szabad perce, kisfiával bebocsátást kért. Lajos király, aki éppen ebédjét fogyasztotta a Vajda és Bebek György társaságában, szívesen fogadta kedves hívét, és fiával együtt asztalához ültette. A kis Gergely bemutatása felvidította a nagyurakat, és félretéve a sereg szervezésének gondjait, nagyokat nevettek a talpra esett kislegénynek tréfálkozásaikra adott válaszain. Na, Gergely fiam! Fordult mosolyogva a gyerekhez az ebéd végeztével a király. Itt az ideje, hogy apáddal együtt mindannyian nekilássunk a munkánknak. Ki ki az övének? Nekem és Bebek úrnak, meg persze István Vajdának, aki a hadak főparancsnoka lesz, össze kell hívni a haditanácsot és eldönteni, milyen útvonalon induljunk Itália felé. De előbb meg kell hallgatnunk édesapád beszámolóját, tapasztalatait és javaslatait, ez lesz az ő munkája. De a legkomolyabb munkába te fogsz bele, hogy megtanulj mindent, amire szükséged lesz. Itt az ideje a tanulásnak. Én is majdnem ilyenkorú voltam, amikor apád és a többi mesterem a fejembe verte a tudnivalókat. Vegyél búcsút apáttól, mert egy darabig nemigen fogsz vele találkozni. Velem jön ugyanis Itáliába. Téged pedig az udvarbíró uram kezeire adlak apródnak. Gergely búcsúzóul megölelte az apját, és tisztelettel elbúcsúzott a királytól és az uraktól. Kicsit elszontyolodva indult kifelé, a közben értejött udvarbíróval. Mielőtt kilépett az ajtón, Lajos király utána szólt. Ha pedig hazalátogatsz, és barátaid megkérdik, mi csináltál, amikor Budára érkeztél, mondd csak nyugodtan, megebédeltem a királyjal. Fel Nápoly ellen A Budára összehívott országgyűlés egyhangú lelkesedéssel döntött a Nápolyi királyság ellen indított háború mellett. 1347. novemberében a király vezetésével szárazföldön indultak útnak Kont előhada után Itália felé. Hatodik Kelemen pápa ellenezte a Nápolyi elleni háborút, miután Johannának sikerült őt ártatlanságáról meggyőznie, ezért Lajos királyt a sereg indulásakor a pápai követ kiátkozta. De Lajost ez nem rettentette vissza, és igazának tudatában tovább folytatta útját országon át. Annál inkább, mert az özvegyen maradt, Johanna férhez ment. Állítólag már terhesen. Lajoshoz, Tarantó hercegéhez. A magyar sereg derékadát maga a király vezette. Távol létében, mint régens, a 14 éves István herceg uralkodott, korára való tekintettel édesanyja Erzsébet királynő védőszárnyai alatt. Rövidesen utolérték seregét, azaz a magyar sereg előhadát, amelynek addigra nagy híre kelt, és mindenki behódolt, amerre elhaladtak fekete zászlaikkal, amelyek a halott képét viselték. Lajos ezután koncsapatát, csapatát Szulmóna ellen akarta küldeni. Ez a vár erős volt, és az előre nyomuló magyar seregnek útját tudta állni. De mielőtt elindultak volna nagyszámú sereg élén, Duradzói káró jelent meg. A herceg, aki Lajos királyt fivére meggyilkolásáról értesítette és biztosította hűségéről, most a magyarok ellen vezette csapatát. A király tehát kontseregét először ellenük küldte. A csata előtt Miklós, Nyitrai püspök Misét mondott, majd ő is nyerekbe szállt. Akár az imátság tette, akár a duradzói herceg csapatainak szedetvedett volta, a harc nem tartott sokáig. Károly herceg létszáma szerint túlerőben levő hada már az első ütközet után szétszaladt. Duradzói Károly meg sem kísérelte újra összeszedni katonáit, hanem levelet írt a magyar királynak. Ebben bizonygatta, hogy, mint Johanna alatvalója, kénytelen volt színleg megtámadni a magyarokat, de továbbra is Lajos hívének vallotta magát. A király válaszra sem méltatta a levelet, mivel a magyarokkal szövetségre lépett városállamok urai Francesco di Forli, Malatesta di Malatestis, és Filippo di Mantova herceg révén tudomására jutott, hogy a duradzói herceg maga is pályázik Nápoly trónjára. Ezért folytat kettős játékot. Károly Johannától és Tarantói Lajostól, aki már királynak tartotta magát, megszerezte Kalábria hercegségét és feleségül vette Máriát, Johanna testvérét, akit annak idején Robert király Lajosnak szánt feleségül. Igaz, Lajos később feleségül vette Margitot, Károly Morva grófnak, a későbbi császárnak lányát. Lajos király ezért is haragudott Duradzói Károlyra, tudta ugyanis, hogy az ezt a házasságot is a nápolyi trón megszerzésére kívánja felhasználni. Az is tudomására jutott, hogy Károly herceg egyike volt azoknak, akik Endre királysága ellen lázítottak. Értesülvén Károly seregének szétveréséről Johanna is megijedt. Ő is levelet küldött a magyarok királyának, amelyben volt férje iránti szerelmét és ártatlanságát hangoztatta. Lajos király válaszlevelében férje meggyilkolásában való cinkossággal vádolta Johannát. Bizonyítékként felhozta, hogy nem tett semmit a merénylők megbüntetésére, valamint Tarantói Lajoshoz történt hirtelen férhezmenetelét közölte, hogy mint bűnöst ő kívánja megbüntetni. Kont tehát seregével megindulhatott Szulmóna elfoglalására. Ez az erős vár igen fontos volt, mivel egy völgyszoros közepén helyezkedett el, és lehetetlen volt mellette elvezetni a hadat. Az erődítmény kapitánya elszánt híve volt Johannának, és a várban lévők könnyű helyzetben voltak, Biztos helyről, a bástyák falának védelméből könnyűszerrel lenyilazhatták a közeledő támadókat, míg azokra, akik megközelítették a falakat, kűzáport és forró szurkot zúdítottak. Kont Miklós ezért futárt küldött az Apuleába tartózkodó királyhoz, és kérte küldjön íjászokat és a várostromban járatos ácsokat. Lajos király Sáros Dilászló vezetésével el is küldte a kért segítséget utasítására az ácsok deszkából előre tolható folyosókat készítettek, ezek védelmében közelítették meg az ostromlók a falakat. A várvédői megpróbálták ezeket a harci építményeket égő fákjákkal, forró szurokkal megrongálni. Nehéz köveket haigáltak rá, amelyek több helyen be is lyukasztották a fafolyosók tetejét, de a felkészült ácsok azonnal befoltozták a réseket. A fatetőkre aztán agyagot vittek fel, és a fedéllel ellátott vasbakot a falhoz szorították. Kont csapatai az íjászok nyilzápora védelmében feljutottak a falakra, és mire a faszerkezetet sikerült a várvédőinek lángra lobbantani, elegen voltak már a falakon és azon belül. A várba jutott ostromlók belülről kinyitották a várkaput. Így sikerült a kulcsfontosságú várat elfoglalni, és megnyílt az út Nápoly felé. Duradzói károi, mivel Lajos király nem válaszolt a levelére, elindult Apúleja felé, hogy a királyság déli részét megszálja. Útközben a magyarok ellen lázította az útjába eső városállamokat. Úgy számított, hogy Lajos Nápoly ellen vonulva előzi Johannát, és végül a két harcoló fél között ő szerezheti meg a trónt. Szándékát újabb levélben megírta a királynak, úgy állítván be, hogy dérevonulásával vonulásával Johanna erejét kívánja gyöngíteni. Szulmóna várának bevétele után semmi sem állt a magyar sereg útjába, amely így elfoglalta az egész országot. A városállamok és a várak sorra behódoltak a magyar sereg előtt. A magyar sereg győzelmes előrenyomulásának hírére Johanna és férje Tarantói Lajos elmenekült Itáliából. Gályákra szálltak és néhány bizalmas hívükkel áthajóztak Franciaországba, Avignonba, ahol az őket támogató hatodik kelemen pápa tartózkodott. Endre király és Johanna királynő fiát, a nápoi királyság trónjának jogszerinti várományosát a kiskároit nem vitték magukkal. Miután az egész ország behódolt neki, Lajos király Averzavárában szállt meg, és a királygyilkosság helyszínén vizsgálta, kik a bűnösök öccse Endre megölésében. Ebben nagy segítséget jelentett számára Sárosdi László és Giacomo Perszíni, akik közvetlenül a merénylet utána helyszínen voltak, és személyesen találkoztak a gyilkosság szemtanújával. A vizsgálat során azután más szemtanuk is akadtak, akik eddig nem mertek megszólalni, illetve akiket eddig nem kérdeztek ki. Bújtos Demeter, aki nem fért fel arra a három gájára, amelyen Johanna és hívei Avignonba menekültek, személye nyilván nem volt olyan fontos a királynőnek, és így nem volt hová szöknie arra a hírre, hogy Lajos kutatást folytat Endre tendre ötse megöletésének ügyében, Jónak látta maga jelentkezni a királynál, hogy saját szerepét tisztára mossa. Későn érkezett azonban, mert Lajos király addigra már birtokában volt a tanuk részletes vallomásának, és világosan ismerte mindenkinek a szerepét, aki tevőlegesen vagy a háttérből részt vett abban. A király, aki Laszkfi István Vajda és Miklós nyitrai püspök, Durek, Giléti és Bebek urak, valamint más bizalmas hívei, így Sáros László jelenlétében ítélkeztek a vétkesek felett, meghallgatta ugyan Bújtos Demeter védekezését, aki mivel nem tagadhatta, hogy ő hívta ki hálószobájából Endrét, azzal védekezett, hogy nem tudta, miről van szó, különben is korrádó késsel fenyegette. A király azonban haragosan belefojtotta a szót. Gyáva vagy, Bújtos Demeter! Szégyent hozol apád emlékére, aki bátor, becsületes ember volt. Királyának feltétlen híve. Még ha igaz volna is, hogy kényszerítettek, egy hű alattvalónak inkább életét kellett volna áldoznia, mint uralkodóját veszélybe sodorni. De te hazugságot hazugságra halmozol. A tanúk egy hangulag ellened vallottak. A tanúkat biztosan megvesztegette ellenségem, Sáros dilászló. Ismételte meg régebbi védekezését Bújtos. Gyűlöl engem! Te is tudod, fenséges uram, kegyelmez nekem, hiszen valaha én is a nevelőd voltam. Borult térdre zokogva a király előtt. Ne tetész gyalázattal a bűneidet, szólt rá undorral a király. Bűneidért halált érdemelsz. Vigyétek, szólt oda a porkoláboknak. Kérlek, felséges királyom, állt fel László, aki mint eddig is csak néma figyelője volt a király ítéleteinek. Ez az ember immár másodszor vádol meg engem. Holod bűnösségihez nem fér kétség. Én bújtos Demetert, ezért már egyszer kihívtam pár viadalra, életre halára. Akkor elfogadta, majd megszökött. Most itt van. Kérlek, engedd meg, hogy megvívjunk. Jól van, szólt Lajos király. Nem szívesen, de engedélyezem. Ha szerencséje van, a tekezettől hal meg. Ha nem, a hóhér kezétől. De ítéletemet nem másítom meg. Adjatok neki kardot és tört. Averza várának lovag terme elég tágas volt a párviadal lefolytatására. A két fél, a király és kísérete szeme láttára állt ki a terem közepére. Mindkettő kezében kard volt, övükben tör. A lovagi párviadalokon szokásos meghajlást azonban mellőzték. A király intésére mindketten támadásba lendültek. László megfontoltan támadott, bújtos azonban félelmében és gyűlöletében vadul. Az első percekben heves támadásaival sikerült is ellenfelét csaróba szorítania. Egy heves pengeváltásnál a hátráló Sárosdi László megbotlott, és háttal a földre zuhant. Demeter abban a pillanatban előtte termett és feléje szúrt. László azonban az utolsó pillanatban kitért a szúrás elől, és felugorva visszaszorította támadóját. Azután ő is támadásba lendült, és rövid pengeváltás után egy furfangos mozdulattal a kard pengéjét, mint egy megcsavarintva, kiütötte a kardot ellenfele kezéből. Mire a másik felacsudott volna, már is nyakának szegezte kardját, földre kényszerítette. – Elismered, hogy legyőztelek? – kérdezte. – Elismerem, bocsáss meg nekem mindenért, csak kíméld meg az életemet – könyörgött Demeter. László leengedte a kardját, és a király felé fordult. Bújtos ekkor hirtelen felugrott, és kikapta övéből tőrét, rávetette magát a állóra. De László résen volt, és félig visszafordulva kardjával a támadó tőrtartó kezet csuklóból levágta. Ezután meghajtotta magát a király előtt, és visszajült a helyére. – Kötözzétek be! – mutatott Lajos a kínyában vonagló, ordítózó bújtosra. Maradjon valami a hóhérnak is. Most pedig folytatta István Vajdához fordulva. Vezessétek be kedves vendégeinket, a rokonaimat! Parancsára nagy tisztelettel bekísérték a terembe Duradzói Károly, Duradzói Róbert és Duradzói Lajos hercegeket, Robertet, Tarantó fejedelmét, Tarantói Lajos bátyját, valamint fiát Fülöpöt, a király rokonait, akiket a palotába rendelt. Lajos király előbb rangjukat megillető tisztelettel fogadta őket, és étellel, itallal kínálta. A lakoma végeztével, amelyen hívei is részt vettek, így szólt. Eddig tartott a vendégség, urak. Most pedig jön az elszámoltatás. Ezzel fejükre olvasta, hogy mivel elmulasztották megbüntetni a gyilkosokat, feltehető róluk, hogy egyetértettek a merénylettel ezért Duradzói Károly kivételével ott a helyszínen elfogadta és biztos kísérettel Magyarországra küldte őket, Endre fiával, a gyermek Károlyjal együtt, akinek, ha felnő, átkívánja adni a nápoi királyságot. A hercegi foglyokat azután Visegrád várában őrizték, rangjukat megillető tisztelettel. Duradzói Károly herceget, miután bebizonyosodott róla, hogy részese volt az összeesküvésnek, és azt követően kétszínű viselkedésével hátráltatta a megtorlást, lefejeztette. Lajos a bűnösök megbüntetése után bevonult Nápolyba, ahol nagy tisztelettel fogadták és elismerték az egész ország urának. Ő pedig attól kezdve, mint Nápolyi király viselte a Magyarország Szicília és Jeruzsálem királya címet. Ezek a címek névlegesek voltak.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 – Szerinte mostobaság, amit gondolsz? – mondta tőle szokatlan komolysággal Giacomo. – A mi köreinkben legtöbb házasságnál legalább ekkora kor különbségek vannak. – De ez így nem mehet tovább. Te döntesz, de ha nem akarod elvenni a húgomat, megkérlek, akármilyen jó barátom is, ne látogass meg többé szüleim házát. – Így lesz – bólintott komoran László. – Nem te szembe többé a lábamat a perszíni palotában –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 Ami pedig a grófi mi voltodat illeti, dühönben mondtam, amit mondtam, nem gondoltam komolyan. Azt pedig, hogy hozzád akar -e jönni, döntse elő, Lám már vissza is jött. Marcella éppen végszóra lépett be a szobába, kezében egy kancsú vízzel. Marcella, László kérdezi, szeretne tőled valamit? mondta a bátyja. Mit? kérdezte a lány izgatottan, mintha sejtene valamit.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 Igaz, édesapám? fordult a végszóra belépő Giuseppe Perszinihez. – Miről van szó? kérdezte értetlenül Perszíni. Arról, hogy Kanosza grófja megkérte a kezemet mondta komoly arccal a lány, alig tudva visszatartani nevetését. Ugye nincs kifogásod, hogy hozzá menjek? Kicsodához kérdezte döbbenten Giuseppe, aki nem tudott még a király leveléről. Ki az a kanossza grófia? Különben azt hittem, mást szeretsz. <gül> Nem édesapám, én csak őt szeretem, válaszolta nevetve Marcella. Mindig csak őt szerettem. A király vendégségben Lassan múltak a hetek a San Fernando di Pulliai kastélyban mindenki számára. Mindenki Sárosdi László felgyógyulását várta, nem mintha ott tartózkodása a vendéglátók terhére lett volna. Sőt, amióta László megkérte Giuseppe perszínitől lánya kezét, személye még kedvesebb lett a család számára. Perszíni és felesége, Klára asszony, akik már jóval régebben észrevették lányuk vonzódását a magyar lovag iránt, még boldogabban adták bele egyezésüket Marcella lányuk, Kanossa grófjával való házasságába. Néhány hét alatt László fejsérülése begyógyult, lekerült róla a turbán, és a haja, amit a sebek miatt tövig levágtak, kezdett kinőni. Igyekez, hogy minél előbb kinőjön a hajad, tréfálkozott vele Marcella. Kopasz férfihoz nem megyek hozzá. Mondhatta volna ezt László törött lábára is, mert az még nehezebben gyógyult de azért minden nap botjára támaszkodva kisétáltak a Mivel még nehezére esett a járás, másik karjával Marcellára támaszkodott. Egyik délelőtt lódobogást hallottak, és kis lovas csapat élén a király lovagolt be, Hédervári kont kíséretében. Lajos király leszállt a lováról, és kontal együtt oda ment hozzájuk. Marcella, aki még nem találkozott a királyjal, nem tudta mire vélni az idegenek látogatását. Hamar rájött azonban ki a vendég, mert ahogy odaértek, Kont tréfálkozva így szólt. – Felséges uram, nagy kópé ez a sárosdi. Betegnek tetteti magát, hogy szép kislányokba kapaszkodhasson. – Nem hiszem, hogy sok kislányba kapaszkodna, nevetett Lajos. – Ha jól tudom, ez a lány Marcella perszíni. A kópé jövendő belie, aki kikaparná László szemét, ha másik lányba karolna. Igaz-e, Marcella? Marcella ekkor jött rá, hogy a királya vendég. Egy pillanatra zavarba jött, de hamar kivágta magát. Ki én, de még a másik lányét is kikaparnám felség? Hajolt meg a király előtt. Addigra odaért Giuseppe Perszín is, aki szintén észrevette az érkezőket, és mély meghajlással üdvözölte az uralkodót. Hallod-e, perszíni uram, ta apra esett lányod van, üdvözölte Lajos király mosolyogva a házigazdát. Félek, László barátunknak sok baja lesz még vele, a gráncba szedi, de meg kell hagyni, nagyon szép lány. Jó ízlésed van, László. Egyébként hozzád jöttem. Nem mehetnénk be a házba, beszédem van veled. Addig Perszini ura még megtárgyalhatják Kont Miklóssal a háború állását, úgyis rövidesen ő lesz a hadsereg fővezére. A király és László bementek a házba, és leültek az ebédlőszoba asztalához. László töltött Lajos királynak és magának egy-egy kupa bort. Búcsúzni jöttem László. Kezdte a király. Bevettük Lusériát, és elindulunk Salernót, Averzát, meg persze Nápolyt elfoglalni. Megtisztítom az országot Tarantói Lajos seregeitől, azután hazamegyek. De az országot Laszkfi és más híveimre bízom. Miután Endreöcsém kisfia Károly meghalt, nincs kire ruháznom a királyságot. A pápa úr nagyon szeretné, ha a Magyarországra küldött hercegeket hazaengedném, és átruháznám rájuk az országot. Nagyot sóhajtott és kiürítette borát. Nem tudom Magyarországtól távolról megtartani ezt az országot. Állandó háborúskodást jelentene. Átengedem a pápának, de fenntartom jogomat a királyságra. Persze csak névleg. Hazaküldöm a hercegeket, és fizetek v ince pápának néhány ezer aranyat, és ő feloldja kiközösítésemet. Persze te itt maradsz, és veled együtt még sok magyar úr. Ki fogom kötni, hogy a tőlem kapott kinevezéseket, földadományokat tiszteletben tartsák. Nyugodt lehetsz, kanossza grófja maradsz, és nyugodt lehetsz a fiad miatt is, otthon szép jövő előtt áll. Nagyon köszönöm a kegyet felség, ajolt meg László. Nem tudom, kiérdemeltem e. Már régen kiérdemelted. Háromszor mentetted meg az életemet, és sok boldogságot kívánok házasságodhoz. És külön köszönöm, királyom, hogy megtiszteltél, és eljöttél, hogy elbúcsúsz tőlem, még ha grófát ettél is. Én nem kanossza grófját jöttem meglátogatni. Te is tudod, sok kedves hívem van a magyar urak között, épp úgy, mint az itáliaiak között. És ezek nagy része gróf, báró, nádorispán, országbíró, herceg, esetleg fejedelem. Néha meg is látogatok közülük egyet-egyet. Főként, ha útba ejtem palotájukat. De Kanossa már nevet nem olyan fontos személy, akinek kedvért megszakítanám Nápoly felé vezető utamat seregem élén. A király egy pillanatra megszakította mondandóját és megtapogatta jobb vállát, amelybe karjának egy rossz mozdulatára belehasított a fájdalom. Attól tartok, ez soha nem fog elmúlni. Ez az alattomos fájdalom kíséri az életemet. Na de ne panaszkodjak, élek, és ezt neked köszönhetem. Ne túlz felség, szabadkozott László. Bárki megtette volna a helyemben. De nem más tette meg, hanem te, szögezte le tárgyilagosan Lajos király. Harmadszor is megmentetted az életemet, ezért tettelek meg kanossza grófjának. De, mint mondtam, azért, hogy Kanossa grófjától elbúcsúzzak, nem szakítottam volna meg az utamat. De úgy gondoltam, el kell búcsúzni Sárosdi Lászlótól, a barátomtól. Sok kiváló emberről tudom, hogy odaadó hívem. De te a barátom vagy. Az első barátom. Hat éves voltam, amikor kezet adtunk egymásnak, és barátságot fogadtunk. Én ezt a barátságot hat éves koromban komolyan vettem. És most huszonöt évesen is komolyan veszem. És te is komolyan vetted. Sajnos el kell búcsúznunk egymástól, talán sohasem találkozunk, de az én szememben mindig a barátom maradsz, az első barátom. Isten veled, Sáros Dilászló, Lajos király barátja. Utószó Nagy-Lajos király még sokáig élt és uralkodott. Nagy király volt. Még sokáig boldogan élt családjával Sárosdilászló is. is. Derékember volt. De ez már nem tartozik ide. Ennek a történetnek vége. Melléklet A regényben szereplő történelmi időpontok Túróci János, a Magyarok Krónikája 1486 című műve alapján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 Endre nápoi király meggyilkolása. 1347. Lajos király nápoi hadjárata, Duradzói károly kivégzése. 1348. Lajos király hazatér. A kislászló meghal. 1349. Margit királyné meghal, István Vajda győzelmei. 1350.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 Horvát János fordításában, Horvát János és Boronkai Iván jegyzeteivel. Történelmi kiegészítés Nagy Lajos király 1342-től 1382-ig Lajos herceget fiatalon, 16 éves korában koronázták királyá. Már uralkodásának elején megmutatkoztak erényei, amelyek őt a nagy királyok sorába helyezték. Eszményképül választotta Szent Lászlót, akit mint hősies vitésségben és lovagiasságban, mint hívő vallásosságában követett. Trónra lépése után Lajos támogatta öccse Endre Herceg nápolyi királyá választását. Endre felesége, a Nápoi Johanna, aki magának akarta a trónt megtartani, Hallgatólagos támogatásával meggyilkolták férjét. Lajos magyar király ezt nem hagyhatta megtorlás nélkül, és nápo ellen 1347-ben hadjáratot indított. Averzában öccse meggyilkoltatásának színhelyén kivégeztette a feltételezett fölbújtót, Duradzói Károly herceget, a többi herceget pedig túszként Magyarországra küldt el, ahol Visegrádon tiszteletben és bőven részesültek mindenben, mint a királyi felség rokonaihoz illik. Miután kitört a pestis járvány Itáliában és átterjedt Magyarországra is, a király hazatért és Laszkvi István erdélyi vajdát Nápoly kormányzójává nevezte ki. 1350-ben a nyugati zsoldosok és Johanna hívei fellázadtak a magyar uralom ellen, és Lajos király újra visszatért hadserege élén. Ő maga járt élen a harcokban, és vezette vitézeit ostromra. Eközben súlyos sebesülést is szerzett. Nápoly ismét az övé lett, de belátta, hogy a nép és a pápa akarat ellenében nem tudja azt megtartani. 1352-ben a Nápolyi királyságot visszaadta a pápának, de fenntartotta jogát a Nápoi trónra. Még 1364-ben fogadta udvarába a nápoi trón egyik várományosát, a kisnek nevezett Károly herceget. Ő rá ruházta át trónigényét, amelyet az Avinyomból Rómába visszatért pápa is elismert. Sikerrel jár Dalmácia visszavétele, amely Kálmán király óta Magyarországhoz tartozott. Mint egy két évi hadviselés után az 1358-as zárai békében Velence lemondani kényszerült a dalmát városokról és a szigetekről. Lajos felségjoga kiterjedt Ragúzára is, miáltal megvolt a lehetőség a magyar királyok tengeri hatalmának kiépítésére. Horvátország, Bosznia, Szerbia, Bulgária, Havasalföld mind elismerték Magyarország királyának fennhatóságát. Az első betörő török csapatokat 1366-ban nikápolnál is legyőzte. 1345-46-ban a Széke-Ispán és az Erdély-Vajda vezetésével indított hadjárat magyar győzelmet hozott a tatárok fölött, akiket saját területükön támadtak meg. 1378-ban Velence ellenében indított háborúja, amelyben olasz államokkal szövetkezett, Pádovával, Genovával, Látványos győzelemmel zárult. A torinói békében Magyarország megtartotta jogát Dalmáciára és kereskedelmi kedvezményt kapott a Velencei köztársaság területén. Lajos király nagybátyját, harmadik Kázmér lengyel királyt nagyszámú hadsereggel segítette a litvánok ellen. Lajos csapataival a szövetségben sikerült megadásra kényszeríteni a pogány litvánokat, akik hajlandónak mutatkoztak a kereszténység felvételére. Harmadik Kázmér 1370-ben örökös nélkül halt meg. Lajos egy régebbi szerződés révén trónörökösi joggal rendelkezett, és ezt a lengyelek örömmel el is fogadták. Így jött létre a personál unió Magyarország és Lengyelország között. Lajos belpolitikájában is nagy jelentőségű intézkedéseket hozott. 1351-ben az országgyűlés megerősítette másodikendre 1222-es aranybulláját, azzal a változtatással, mely szerint az ősi nemesi birtok fiúgyermek nélkül szálljon a legközelebbi rokonra és azok leszármazottaira. Ha ez a sor megszakadna, a birtok visszaszáll a királyra, illetve a Szent Koronára, mint minden birtok és hatalom tulajdonosára. A király így akart gátat szabni a nemesség elszegényedésének és az ország védelmi képessége meggyengülésének. Ez az ősiség törvény lett az alapja a rendi alkotmánynak, amely 1848-ig érvényben volt. A jobbátság a súlyos adóterhek ellensúlyozásául megkapta a szabadköltözködés jogát és fellebbezési jogot az úri széktől, a királyi udvarhoz. A polgárok érdekeik védelmében céhekbe tömörülhettek és külön kiváltságokat kaptak a királytól. A kereskedelem számára jó pénzeket veretett, amivel biztosította a tartós fejlődést. Személyesen utazta be az országot, hogy a törvények betartását ímódon módon is ellenőrizze. Pártfogója volt a művészeteknek, ennek kiemelkedő példája a gyönyörű Kassai székesegyház építetése. Más templomokat is építetett, kolostorokat alapított, sőt, nevéhez fűződik hazánk első egyetemének, a Pécsinek az alapítása 1367-ben. Lajos király uralkodása alatt birodalma határait három tenger mosta. Az Adriai, a keleti és a fekete tenger. Magyarország királyai a királyság megalapításától a Mohácsi vészig. Első Szent István 1000 vagy 1001-től 1038-ig. Orzelló Péter 1038-tól 1041-ig, majd 1044-től 1046-ig. Aba Sámuel, 1041-től 1044-ig. Első András, 1046-tól 1060-ig. Első Béla, 1060-tól 1063-ig. Salamon, 1063-tól 1074-ig. Első Géza 1074-től 1077-ig. Első Szent László 1077-től 1095-ig. Könyves Kálmán 1095-től 1116-ig. Második István 1116 tól 1131-ig. Második Vagbéla 1131-től 1141-ig. Második Géza 1141-től 1162-ig. Harmadik István 1162-től 1172-ig. Második László 1162-től 1163-ig. Negyedik István 1163-ban. Harmadik Béla 1172-től 1196-ig. Imre 1196-tól 1204-ig. Harmadik László 1204-től 1205-ig. Második András 1205-től 1235-ig. 4. Béla 1235-től 1270-ig. 5. István 1270-től 1272-ig 4. Kun László 1272-től 1290-ig 3. András 1290-től 1301-ig 1. Károly Károly Róbert 1301-től 1342-ig Első Nagy Lajos 1342-től 1382-ig. Mária 1382-től 1395-ig. Második Kiskároly 1385-től 1386-ig. Luxemburgi Zsigmond 1387-től 1437-ig Habsburg Albert 1437-től 1439-ig Első Jagelló Ulászló 1440-től 1444-ig Ötödik Habsburg László 1440-1444-től 1457-ig első hunyadi mátyás 1458-tól 1490-ig második jagelló ulászló 1490-től 1516-ig második jagelló lajos 1516-tól 1526-ig